Dobrý večer Dobrý večer, dámy a pánové Já vás srdečně vítám v kavárně Potrvá na prvním jarním Science Café Naším dnešním tématem je tajemství mořských pouští Máme tady dva hosty, které vám za okamžik představím A jako obvykle mi na úvod dovolte několik slov o Science Café a o tom, jak dnešní večer bude vypadat Naši hosté budou mít Úvodní vystoupení, ve kterém vás seznámí s tím, co to vlastně mořské pouště jsou, protože je to takový trochu tajemný pojem a už když jsme zvali na dnešní Science Café, tak, tak mnozí návštěvníci se mě ptali, co si pod tím mají představit, tak jsem říkala, nejlepší je dnes večer přijít a všechno si to poslechnout přímo od odborníků, kteří dnes budou hovořit, takže věřím, že se vám dnešní večer bude líbit a dozvíme se, dozvíme se něco nového. Jak jsem říkala, hosté budou mít úvodní vystoupení a potom přijde čas pro vaše otázky, kdy se budete moct zeptat na cokoliv, co uvidíte v prezentaci nebo co vás zaujme. Inspirovat jste se mohli také na našich webových stránkách, kde jsme zveřejnili krátký rozhovor s jedním z našich hostů. Takže věřím, že budete mít zajímavé dotazy a rozproudí se příjemná diskuze. Jako obvykle skončíme něco málo kolem 9. hodiny nebo před devátou hodinou. A také jako obvykle, stálí návštěvníci už víte, že naše diskuzní večery natáčí Český rozhlas Leonardo, proto tady máme ten velký mikrofon a proto i naši hosté mají mikrofon. A proto vás poprosím o takovou disciplínu, kladení otázek, prosím, přihlašte se vždycky dopředu, že máte zájem dotaz položit a k vám přijdeme s mikrofonem a ptejte se prosím do toho, do toho mikrofonu, abychom měli kompletní nahrávku a dnešní Science Cafe si tak mohli poslechnout i posluchači Českého rozhlasu Leonardo. Tak na to vás jenom pozornuji a poprosím vás také, až budete klást dotazy, abyste se ptali pokud možno hlas, zvláště pokud třeba sedíte někde na okraji, tak aby jsme všichni dobře slyšeli a Eh, aby, aby to byl příjemný večer. Ještě dodám takovou další technickou věc, která se týká občerstvení. I v průběhu večera si samozřejmě můžete objednávat nápoje eh, s výjimkou teplých nápojů, protože přece jenom zvuk kávovaru by nám dělal eh, už, už přílišný ruch, takže klidně eh, si můžete jít eh, objednat na bar eh, nějaký nápoj nebo případně můžete mávnout na, na obsluhu a pokud to jen trochu půjde, tak obsluha pro je mezi stoly a, a donese vám, co budete, co budete chtít. Eh, Science Cafe, jak vidíte, už konec konců tady je, je založeno na velmi neformálním eh, prostředí, takže eh, určitě se nebojte ptát a eh, doufáme, že se tady budete cítit dobře. Eh, dodám ještě jednu eh, milou povinnost, eh, ráda bych totiž poděkovala. Naším partnerům, kteří Science Cafe podporují, kromě českého rozhlasu Leonardo, který tedy pořizuje zvukové záznamy, bych ráda poděkovala také službě 1188. Tamhle vidíte banner, na kterém si můžete dobře zapamatovat ty čísla. A tato služba vlastně má trošku i, i, i souvislost s poznáním a s tím, když si chcete něco dozvědět protože vám nabízí možnost zavolat na tuto linku a dozvědět se, pokud máte nějaký dotaz, vědět, Co třeba nějaké slovo znamená a podobně. My jsme to s kolegy testovali, takže jsme se zeptali, zavolali jsme na tu linku a zeptali jsme se jí, že potřebujeme vědět, co je to kryptologie, což bylo jedno z předchozích témat v Science Cafe, a, a odpověděli nám na té lince správně. Takže když budete mít nějaký takový podobný problém, co třeba nebudete v dané chvíli vědět, tak stačí vytočit jenom linku 1188. Dále bych ráda poděkovala ještě nakladatelství Beletris, které nás. Se také podporuje. A e, další informace o Science Cafe zmíním až na konci, teď už vás nebudu e, s těmi organizačními informacemi zdržovat a e, rovnou představím naše hosty. E, hosté k nám tentokrát přijeli z Třeboně z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. E, naším prvním hostem je pan doktor Ondřej Prášil. Dobrý večer. Dobrý večer. Naším druhým hostem je pan doktor Michal Koblížek. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak a já vám rovnou předám slovo a poprosím vás o úvodní vystoupení. Takže děkuji za slovo a já bych, jak, na, jak jsme byli požádáni, tak na úvod budeme mít oba dva, každý zvlášť, krátkou prezentaci. Pokud budete mít k tomu rovnou nějaké dotazy, tak si myslím, že není od věcí, kdybyste, kdybyste se ptali, přímo a, a, a to asi bude lepší než klasický monolog a pak, pak spousta dotazů najednou. Takže to, co jsem se tady pokoušel na začátek promítnout, je ve falešných barvách znázorněné koncentrace chlorofilu, což je chlorofyl, jak víte, možná je barvivo, které je charakteristické pro fotosyntetické mikroorganismy, protože o těch se dneska bude mluvit. A tady vidíme, jak se ten chlorofil, jehož koncentrace, je tady znázorněna v uměle v barvách. Od ta červená, která se občas objeví, to je nejvíc, největší koncentrace, naopak pak ta fialová, nevím, co se to stalo, ale mi to tady funguje dál. No. no ale zase je to, zase je to ten šišoj to je špatný. Tak ta fialová, to, je právě, to jsou právě ty oblasti, o kterých se budeme dneska bavit. To znamená, ta fialová je nejméně chlorofilu v průběhu roku. My, bude, my jsme byli představeni, takže asi je e, zbytečné k tomu dodávat. Jsme, jsme z laboratoře fotosyntézy, která tam v Třeboní už je, letos je to přesně 50 let, a ta laboratoř se historicky zabývá studiem právě fotosyntézy. úraz a synic. E, my jsme, já jsem vzděláním fyzik a Michal je e, biochemik. A k tomu, o čem dneska budeme s vámi mluvit, jsme se dostali víceméně náhodou, protože v laboratoři v Třeboni se zabýváme především studiem, studiem modelových organismů a tam je celkem jedno, jestli jsou sociánský pouští, ty jsou většinou z nějakých sbírek, ale to, co budeme ukazovat, jsou skutečně terénní měření, ke kterým jsme se dostali díky spolupráci se zahraničními laboratořemi a na, ta, na ty expedice vlastní na ty měření jsme vždycky byli přizváni, takže pokud jsou mezi námi nějaký daňoví poplatníci, tak je mohu rovnou upozornit, že, že to českého poplatníka nestalo ani korunu, to, co, o čem tady dneska mluvíme, že, to, že většinu těch, nebo všechny téměř všechny ty náklady vždycky hradí ten, ten zahraniční ty zahraniční laboratoře, které si nás pozvali. Tady na té fotce je, může, máte ještě možnost vidět tzv. zelený záblesk, což je optický jev, který právě se pozoruje zřídka, hlavně tam, kde je stabilní atmosféra. Doufám, že ten zelený záblesk nás bude provázet i teda celý večer. Nešlo by to přece jenom ještě přehodit a e, roztáhnout ten, to promítání? <coughs> Tady, tak já budu pokračovat, třeba se povede třeba ne, tady jsem chtěl na úvod, protože jsme přece jenom tvorové ze suchozemskou pardon, zkušeností. A když se řekne fotosyntéza, tak většina z nás si představí právě tyto vyšší rostliny, tak jsem chtěl říct pár slov jenom o těch mikroorganismech vodních, fotosyntetických, které co se týče principu a fungování té fotosyntézy, jsou de facto naprosto identické s tím, s čím máme každodenní zkušenost. Tady je jenom takové, takové, takové krátké e, e, shrnutí, že jsou to ten fitoplankton, tím se tak se totiž ty, nazývají ty mikroskopické fotosyntické organismy, a jsou to jak bakterie, tak i, i teda ty vyšší řasy. Tak ten fitoplankton má mikroskopické e, rozměry, tady mají běd, mikrometry, ne milimetry. To nějak se, takže jsou skutečně nejmenší, jsou 0,6 mikrometrů, až ty obří jsou přes téměř viditelné jednotlivé buňky, viditelné o okem. <tým> Ta koncentrace je různá právě v těch oblastech, kde jsme, o kterých se budeme bavit, tam, jsou, tam je poměrně nízká. <tým> Zajímavé je, na tom je, že kdybychom teďka v, v tento okamžik vyšli a měli tu možnost zvážit, Fotosyntetické organismy na této planetě, tak by nám vyšlo, že 99, něco procent budou právě ty stromy a vyšší rostliny. Takže kdybychom si mysleli, že dobře, tak ty, ty mikroorganismy můžeme zanedbat, protože jich je méně než 1%, tak co bychom se s nimi trápili, tak to by se ukázalo jako velice špatný přístup, protože není. Jak to a tady to nefunguje? Jo, jo, jo, pardon, tak já si myslím, že se to nějak dostává ven. Tak se omlouvám ještě všem vzadu. <coughs> Takže budu, budu mluvit hlasitěji. Takže kdybychom zváželi tu biomasu těch fotosyntetických organismů, tak 99% jsou opravdu vyšší rostliny. Ale to není až tak jakoby pro, pro tu planetu důležité, protože důležité je, kolik tyto fotosyntetické organismy vypro, vyprodukují organické hmoty, kterou potom na které vlastně závisí celý ten ostatní život na planetě. A tady se ukazuje, když toto je základní rovnice fotosyntézy, a tady vidíme tu produktivitu znázorněnou zase falešnými barvami, eh, jak na souších, tak, eh, tak v těch oceánech. A vidíte, že v těch oceánech samozřejmě je toho té produktivity méně, ale tím, že jsou tady oblasti, které jsou produktivitou srovnatelné se, se souší, to jsou například ty severní oblasti Atlantiku, tak tím, že ty oceány zaujímají 70 povrchu planety, tak tím nakonec dojde k tomu, že 50 produktivity fotosyntetické pochází ze souše a druhá polovička je v oceánech. Čili ta to malá biomasa, to, to méně než 1 tím, jak roste velice rychle, ty buňky se zdvojí v průměru jednou za tři dny, tak dokáže za ten rok se mnohonásobně, nebo mnohonásobně zvětšit, mnohonásobně vyprodukovat tu organickou motu. Takže z tohoto důvodu rozhodně nemůžeme mikroorganismy fotosynické zanedbávat. Takže je vidět, že nás že, nás, že jsou, je, dal by se říct, celá řada důvodů, proč je zajímavé studovat právě podmínky závislosti fotosyntézy na, na, na vnějších prostředí a o tom, jsou, o tom je právě i studium těch oceánských pouští. Tady jsem jenom ještě pro, pro úplnost uh, uvedl, zhruba, abyste měli představu, kolik vlastně té organické hmoty tou fotosyntézou se za rok vyrobí. Jsou to stovky gigatun, giga je teda 10 na devátou eh, uhlíku za rok. Pro, pro představu lidstvo vypustí tím, jak spalujeme eh, fosilní paliva a tak dále, zhruba 7 až 10 gigatun oxidu uhličitého. A <hým> Jenom tak ještě pro srovnání, jak důležitá je ta fotosyntéza pro život na, na naší planetě. Tak jsou samozřejmě ještě jiné způsoby, jak vyrábět tu organickou hmotu, které jsou na tom foto, na tom, na tom slunečním záření jsou nezávislé. A to je například jsou ty hydrotermální vývěry, o kterých jste možná slyšeli, to jsou takové ty komíny na dně, na dně moře, kde se vlastně ta energie získává z redukovaných syrných a železnatých sloučení, které tam vyvěrají. Ale ta produktivita jejich těch systémů je, je o několik řádů nižší. Než, než produktivita fotosyntézy, takže z toho, to je jenom o té důležitosti těch, tě, to, toho, o čem dneska budeme mluvit. Takže tady máme dvě, dvě zdánlivé, nebo dvě pouště. Jednu tu, které rozumíme, která je pro nás rozumitelná, to je nějaká písečná poušť, kde skutečně je teda sucho, poměrně teplovětšinou a není tam žádná vegetace. Jak se to srovná s tím, kde naopak té vody je až moc? <kly> U, dalo by se říct, že jsou to možná náhodn, dvě náhodné oblasti, kde prostě z nějakých důvodů není život, ukážeme, že de facto ty fyzikální podmínky, které určují vznik pouští, jak na pevně, tak, tak v moři, že jsou, že jsou stejné. Tady vidíme zase znovu tu produktivitu vynesenou opět v těch falešných barvách a všimněme si, že v tom moři ty oblasti s nízkou produktivitou jsou zhruba tam, kde jsou i na pevninách ty pouště. To znamená, tady máme rovník, tak jsou to ty subtropické oblasti na sever i na jih od rovníku, kde jak na pevninách, tak na, na, na mořích většinou, většinou je te, těch, těch organismů málo. Když tam vidíme málo fotosyntetických organismů, to znamená, že je tam málo života obecně, protože ta fotosyntéza určuje vlastně možnost nebo schopnost kapacitu toho systému pro další živočichy jako jsme například i my. Tady jenom... Ano? Ano, ano, jistě? Jak je možné, že v Grónsku jako takovém, tady vidíme skoro největší zastupy těch furců? Ne, ne, ne, to, to ne. To, tato barva je, to bude nějaká, nějaký, nějaká faleš. Jo. Toto je založeno na, na satelitních snímcích a ty satelitní snímky zřejmě ty, ty modely nějakým způsobem. Samozřejmě to je logicky tam je žádný život na těch ledovcích nebo ne žádný, ale takhle významný produktivita, významná produktivita nebude. Takže pořád bereme jako Já si myslím, že ano, ano. Ale všimněte si, že i ty moře okolo Grónska jsou, i když jsou velmi studené a tak jsou relativně nejproduktivnější oblasti na na planetě. My to známe, naše zkušenost aspoň průměrného Evropana může porovnat, jak vypadá moře severní někde v Německu nebo, v, nebo na Baltu a moře středozemní. Tak ty moře všichni jakoby inklinují radši k tomu středozemnímu, ale vidíte, že co se týče produktivity, tak samozřejmě ty, ty severní jsou mnohem produktivnější než ty, než ty pro nás na rekreaci příjemné moře středomorské. Středozemí. A tady jsou vyjmenovány ty hlavní, hlavní parametry, které určují, jestli ta oblast je nebo není více či méně produktivní. To znamená, je to především světlo a živiny. Tyto dva, ta stabilita té vodní vrstvy a to míchání, určuje, určuje jakým způsobem se ty, ty živiny dostávají a udržují na povrchu a jakým způsobem mohou ty interagovat se světlem. Tady na tomto obrázku se trochu pokusím vysvětlit, jak vlastně ty, ty rozsáhlé subtropické oblasti, což je ten hlavní typ těch oceánských pouští, mohou vznikat. Tak Pokud máme třeba to severní moře, o kterém jsme se zmiňovali, tak tam všichni víme, že v zimě a toto je vlastně příklad, jak se to severní moře může během roku měnit z toho neproduktivního, na velmi produktivní, až pak zase na v létě málo produktivní. Ale, takže proč je v zimě Severní moře neproduktivní? Je to především proto, že tam, je, že tam jsou dva faktory. Jsou tam silné větry, které způsobí promíchání té vody, která je, jak je vidět, je bohatá na živiny a tím pádem ty řasy, které jsou velmi pasivní v tom, v tom vodním sloupci, nemají dost času, aby zachytili dostatek světla a mohli fotosyntetizovat. Většinou je to stáhne někam do hlubiny a oni de facto jenom přežívají. Toho světla je tam málo. Pak nastane doba, jako je, jako je nyní, začátek jara, kdy světla je výrazně více. Světlo znamená i teplo. ta Ustanou ty větry a to znamená, to míchání už není tak hluboké a ty řasy se pohybují díky těm slabým větrům jenom povrchové vrstvě a ta vrstva je, dejme tomu, několik desítek metrů už jenom, tady jsou to stovky metrů pro tady je to desítky metrů. A tím pádem mají dostatek času na to, aby potkali dost živin a dost světla. Čili tady dochází k bujnému růstu a to jsou optimální podmínky pro růst řas. Když to trvá ovšem déle, větry stále v létě jsou slabé, slunce je ještě výš, to znamená, se oddělí ta vrstva s těmi řasami, kde, kde je dostatek světla tak ta vrstva se oddělí od té spodní vrstvy a je to stejný efekt, jako když se jdeme koupat někam do lomu nebo do rybníka, kde vždycky na povrchu je, během dne se vytvoří teplá vrstva, která de facto nekomunikuje s tou vrstvou vody pod ní a uvědomíme si, že oceán má v průměru 3 km hloubky, čili těch živin je tady pod tím je ohromné množství, tam je vlastně nadbytek, ale pro tu produktivitu je vždycky důležité jenom ta horní vrstva, která je široká maximálně několik desítek metrů nebo extrémně až 200 metrů řekněme. Takže tato vrstva se de facto oddělí od té spodní tím, jak je teplá. A teplá voda je nahoře, studená je dole. A tam najednou těch živin začne být nedostatek. Tak v tom severním moři se to pak zase na podzim překlopí a takhle se to tam točí pořád dokola. Takže proto je to, to ta oblast e, v průměru velice produktivní. Ale v těch subtropických oblastech, kde vlastně jsou ty, e, ty slabé větry a hodně slunečního záření, tak tam tato situace trvá celý rok. Permanentně stratifikovány jsou ty oblasti takzvaně. A proto, že tam nemůžou ty živiny pronikat, tak proto tam vlastně je nedostatek fotosyntetické organismy se tam nemohou, nemohou e, rozvíjet a proto vznikají pouště. Takže to je příčina toho, proč proč v těchto pásmech subtropických je, mluvíme o těch, o těch oceánských pouštích. Michal potom bude mluvit za chvíli ještě o, o dalších oblastech, kde ten nedostatek živin není způsoben tím, že by tam ne, nemohli přijít ze spodu, ale protože to je o mikroelementy, jako je železo, které jsou, musí být do oceánu přenášeny větrem. To je jiný, trochu jiný případ těch Těch mořských pouští. Co jsem tady se označil, byly plavby, kterých jsem měl možnost se za posledních deset let zúčastnit. A budu převážně mluvit o této plavbě, která se jmenovala Milá Biozob v roce 2004 a která, která nás zavedla do oblasti. Tady vidíme zase koncentraci chlorofilu jako indikátoru množství těch řas ve vodním sloupci. A vidíme, že v této oblasti, podle satelitních snímků, je skutečně extrémně malé, malá koncentrace fotosyntetických organismů. To, je, to jsou o několik řádů nižší než to, co vidíme například v tom severním moři, a samozřejmě o mnoho dalších řádů to, co vidíme u nás v rybnicích. Takže ta plavba vlastní byla na francouzské lodi, financovali teda francouzská akademie věd a měla takové dvě etapy. Jedna byla z Tahiti, přes toto, jsou Velikonoč, toto je Velikonoční ostrov, to byla první etapa a já jsem měl možnost se zúčastnit právě té druhé, kdy jsme nastoupili na Velikonočním ostrově a dojeli jsme do města Concepcion v Chile. Ta vlastní plavba probíhala na speciální oceanografické výzkumné lodi Atalant, která je to jedna ze tří velkých oceanografických lodí, které francouzská oceanografové mají k dispozici. Na ní může pracovat 25 vědců a 25 členů posádky se stará o, o, o tu loď a o pomocné práce při, těch, při odběru vzorků. Tady vidíte No, moc toho není vidět, ale takhle to byla ta vědecká část té naší té druhé etapy. Jsou, jsou tam jak studenti, doktorandi, tak samozřejmě i, i, i pak starší vědci. A celá ta plavba trvala, každá z těch etap trvala zhruba čtyři týdny. My jsme nastupovali na, na Velikonočním ostrově. A to bylo vlastně v tom samém centru té oceánské pouště toho, ta, ta, ta oblast se jmenuje South Pacific Jire, jeho, jeho pacifický vír a vystupovali jsme pak po třech nebo po čtyřech týdnech v tom městě Concepcion, což je to město, jak jste si možná pamatujete, jak bylo to, to poslední velké zemětřesení v Chile, tak to epicentrum bylo skutečně kousek tady o to, o to, o to města. No a co se děje během těch během toho měsíce té plavby, tak ta loď nejede, že by vyrazila směrem k Čile a nezastavila se. Ta loď naopak velice pečlivě zkoumá to, ta místa, která jsou naplánovaná. Všechno je tam samozřejmě přesně dopředu dáno a snaží se držet toho, toho rozvrhu, protože na to jsou navázány různé, všechny možné experimenty. A jednak se Odebírá a analyzuje ta voda, zastaví se na jednom místě a tam se spustí a odebere voda. O tom bude mluvit Michal přesně, jak se to technicky provádí. A pak se mohou dělat i, i experimenty, pokusy typu, že se odebere ta voda a nechá se na palubě v nějakých speciálních uh, kontejnerech se nechá Vyvíjet to společenství, které v té vodě je. Ty mikroskopické organismy se nechají vyvíjet. A pozoruje se, jak reagují na různé třeba přidání mikroživin, a z toho se usuzuje, co se vlastně děje potom v té v těch experimentů, je tam 25 věců, každý si dělá de facto něco, něco svého, něco jiného, ale je tam eh, poměrně značná koordinace mezi, mezi vším. Tak to vypadala eh, moje laboratoř, to jsou přístroje, které jsme si přivezli většinou od nás z České republiky, eh, a právě díky kterým jsme byli eh, přizváni na tu, na tu plavbu. Eh, jenom tady uvedu Zhruba dva, tak toto je Michalův přístroj. Je to speciální fluorimetr, který jsme si vyvinuli ve spolupráci s brněnskou firmou Photon Systems Instruments, který je určen na měření um, aktivity a koncentrace bakteri-chlorofil obsahujících mikroorganismů ve vodě. Je to Poměrně nová skupina máme na jedné straně máme řasy a pak jsou, mezi které patří i ty synce. To jsou ty fotosyntetické, kyslík vyvíjící organismy. A tyto, které obsahují bakteriochlorofil, ten kyslík nevyvíjí, ale přesto jsou to fotosyntetické organismy. Takže, Michal, studie, možná o tom bude také trochu mluvit, ale tento přístroj je unikátní, protože má veli, extrémně, extrémně velkou citlivost. A vlastně díky e, někde Indra se takový přístroj e, e, nevyrábí, takže jsme její tam úspěšně použili. A toto je takový jednoduchý prototyp přenosného přístroje, který jsme si sestrojili sami, v oni teďka už máme zase lepší ten prototyp, citlivější, ale který nám zase udělali jsme s ním první měření tohoto druhu vůbec přímo na organismech v tom, v tom, v těch, uprostřed oceánu. takže Tyto přístroje byly asi ty hlavní, tady jenom ukážu, co jsme, co jsme tam, čím jsme projížděli, tak tady vidíte, jak ta, šla ta plavba, ty tečky, to jsou místa, kde se měřilo, na některých těch místech se skutečně stálo týden, a tam se dělaly dlouhodobé pokusy, sledovaly se denní změny, sledovalo se tam všechno možné. Takže na těch označených místech tam se stálo týden, jinak se vždycky vlastně ta tečka znamená denní plavba a dvakrát za den se odebraly vzorky. A tady vidíme, jak ten množství chlorofilu, to znamená množství těch, těch fotosynických organismů. jak se, to je logaritmická škála, čili tady to je desetkrát méně než tady a tady, tady jsme tisíc, stokrát méně než, než v těch pobřežních oblastech, čili uprostřed toho víru skutečně tam 2,5 tisíce kilometrů jsme byli v oblasti extrémní, extrémního nedostatku živin. Celá ta plavba jenom pro zajímavost je dlouhá asi 8 tisíc kilometrů. Tak tady klasický, klasický způsob, to je jenom taková, taková ukázka, jak se měří to, že v té vodě není žádný život. Tak to vidíte, vlastní, můžete vidět vlastním okem, kdy se spustí takzvaný Sekiho disk, což je což je bílá, bílá světloodrážející deska, která, a pak ostatní, tady pání doktoři, koukají dolů z paluby a, a shodují se, kdy ho ještě vidí, v jaké hloubce. Jo, to je taková klasička, na to nepotřebujete žádnou molekulární biologii, to je, to je obyčejné. tento metoda funguje už více jak e, možná 150 let, nicméně v je to velice spolehlivá metoda a říkám vám jak o průzračnosti a množství těch mikroorganismů ve vodě. Pro představu na Třeboňsku v Rybnicích v létě máme, můžeme vidět sotva několik centimetrů často, jo. A tady si představte, že ta hloubka, na který se tady páni shodli, že byla, kdy ji ještě naposledy viděli, než se jim to ztratilo, tak bylo 72 metrů, což je, což je téměř rekordní, reko, možná, že to je rekordní vůbec hloubka, do t, kam která odpovídá o té průzračnosti vody. Ta voda v té poušti vypadá i na pohled jinak. Jo? Tak, tak toto vlevo, to je pro srovnání, jak by vypadalo, a to není upravené nějak ve Photoshopu, toto je voda, jak ji už známe třeba z toho středozemního moře, které nám připadá čisté a průzračné a do co, tak ta voda v té poušti vypadá takto. Má tam, a to je díky tomu, že tam skutečně ten měst nic neabsorbuje v té ultrafialové oblasti a proto, to, proto se je to takové e, zabarvené do, do fialova to, co tam vidíte, to je, to je taková rozeta, na které se spouští přístroje. Michal o tom bude za chvíli mluvit. No a abych, abych uvedl aspoň pár, pár výsledků, ty výsledky jsou poměrně odborné a, a nevím, na, na jak, do jaké hloubky má, chcete, abychom o tom se zmiňovali, tak tady, jak jsem říkal, Michal studuje ten, ty organismy, které obsahují bakteriochlorofil. Co vidíme na těchto obrázcích? Tak na těchto obrázcích vidíme, vidíme vzdálenost té plavby. Tady je ta plavba, to jsou Tady je Tahiti někde, a tady je Chile, čili to jsou tady těch 8 000 km. A tady zase je to extrémně roztažené, že tady vidíme hloubku. Čili ten život, ten fotosyntetický život v této oblasti sahá řádově do 200 metrů, což samo o sobě je extrémně, ukazuje na tu extrémnost, extrémnou průzračnost té, té vody. Tady a ta falešná barva v tom horním obrázku ukazuje, kolik tam bylo naměřeno organismů obsahujících ty bakteriochlorofil a ta, ta spodní obrázek ukazuje to klasické chlorofilové, to jsou ty řasy, synice, všechno možné, to, co známe, jako ty zelené zelené rostliny, dejme tomu ekvivalenty jo? a tady si všimněme jednoho, že uprostřed toho víru, to je tady, to maximum těch organismů bylo právě na hraně mezi tím naživiny na živiny chudou oblastí těch horních 200 metrů a tam, kde začíná, kde končí už světlo, ale přece jenom se tam dostávají nějaké živiny ze spodu, to je, to je tady. čili tam se koncentruje to množství, to největší množství těch organismů. Zatímco ten bakteriochlorofil, ten se výškově tady to je 100 metrů a tady to bylo řádově necelý 200 metrů, ano. Čili z toho je, jsme dokumentovali tu rozdílnou, rozdílnou vertikální distribuci, se tomu říká. A tady vidíme potom poměr těch jednotlivých organismů, což už zase nám umožňuje ukazovat, usuzovat na to, jak funguje takový ekosystém. Tady to je právě to centrum toho jeho pacifického víru a vidíte, že ono se to chová skutečně jako takový vír, je to symetrické, dokola tady Někde Tahiti, tady je Chile. Celé se to tak pomalinku otáčí, a vlastně tam uvnitř je ten nějakým způsobem přežívají ty organismy, které se musí vyrovnávat s tím nedostatkem živin. A naším úkolem bylo také zjistit, jaké, jaké živiny vlastně jsou tam v nedostatku. Takže jednou ukázalo, že, ukázalo se, že tou zásadní limitací této oblasti je nedostatek železa. Protože právě, jak jsem zmiňoval, Železo se do, do, mo, do moře nemůže dostat ze spodu de facto, to tam musí napadat napadat ze vzduchu, z prachových částic. Tady vidíte okolo Sahary tady zase falešní barvy. Čím, čím červenější, tím větší množství železa tam spadá. Tak pochopitelně tady okol, v tom pásmu okolo Sahary, tak tam ten zvířený ty prachové bouře nosí do, do moře velké množství železa. Čili tady ten problém s tím železem není. Na, na té jižní polokouli, kde to proudění je zase úplně oddělené od toho, pardon, od toho severního o té severní části, tak tam těch pouští je velice málo a ty, převáži, ty převážné směry větru jsou opač, opačným směrem, takže v, tady v, skutečně ten depozit toho železa je minimální. To vidíte, tady ten čtvereček, to odpovídá na té škále, zase logaritmické, kolik železa na plochu e, toho povrchu moře tam dopadne. Čili toto jsme studovali a tady je... Schrnu to nějaké ty výsledky, které, o kterých kdyby někdo chtěl můžeme potom, potom informovat uh, podrobněji. To už se týká těch vlastního mechanismu, jak ty řasy asi něco odpo reagují na, na, na ty limitující podmínky nedostatku železa a s tím souvisejícího nedostatku dusíku. Tady jsme navrhli to SPG, to je právě takový, to je ten South Pacific Gyre. Ukazuje se, že vlastně tato oblast je jakoby v takové slepé uličce, že všechny ty ostatní známé oblasti, kterým se sice také říká poušť ale přece jenom toho těch, těch limitujících prvků, kterými jsou dusík a železo, Těch je tam přece jenom o několikrát víc. A díky tomu tam můžou být i organismy, které třeba ten nedostatek dusíku nahrazují tím, že si ho sami dokáží, dokáží získat z atmosféry. Takže ve výsledku ten, ten systém je přece jenom nějakým způsobem schopen reagovat a, a něco produkovat, kdežto tady, tady je jak železa, tak dusíku tak málo, že ten systém je vlastně odsouzen k tomu být neproduktivní. A takový ještě jako na závěr můj úplný pod, Vlastně ta situace, kterou dneska pozorujeme v tom, v tom východním Pacifiku, v tom, v tom South Pacific Jar, odpovídá tomu, nebo může být analogií toho, co se dělo na Zemi kouly před zhruba 225 nebo 200 až 50 let, kdy, jak víte, byl tady jeden superkontinent který vlastně a celý, jinak celý zbytek e, e, země koule byl jeden velký oceán. To znamená, že ty fyzikální podmínky, které dneska pozorujeme hlavně v, tom, ne, hlavně v tom Jižním Pacifiku, to znamená ta rozlehlost a ta vzdálenost od, od pevnin a, a e, ta, ta stratifikace, tak to tehdy, tehdy vlastně mohlo být na mnohem větších částech země koule. Čili z toho může, s této analogie my můžeme usuzovat také o tom, že tehdy patrně, třeba to, jak jsem tím začínal, že těch 50% té produktivity e, zemské je v oceánech a 50% napevně, tehdy to asi platit nemuselo, protože ten, ten oceán byl celý mnohem méně, patrně mnohem méně produktivní, než je, než je dneska. Takže tady bych já skončil a předám slovo Michalovi. Jeli tu ještě? A e, pokud máte teda dotazy, jak jsem řekl, už k tomuto, e, říkejte jinak, jinak e, můžeme pak diskutovat později. Tak Už můžu mluvit. Tak, dobrý večer, já teda se přesunu teďka na další plavbu. Nechce se někomu jít na záchod, nebo jakože že bychom mohli udělat chvilku. Přesunu se do Sargasového moře, což je taková další oblast, která je výrazně limitována živinami, ale jak říkal Ondra, ten jižní pacifik, ten je skutečně nejpustší. Proti tomu Sargasové moře už je docela oblast, která kypí životem a, a tam jsme se vypravili v roce 2008, já jsem vám byl teda předem, ale ta plavba se skutečně zabývala a, vlivem živin, nebo jak jak funguje ekosystém Sargasového moře. Plavba se odehrála v dubnu 2008. Vyplouvali jsme z takového malého městečka, který se jmenuje Woods Hole. To městečko je sice malé, ale je to v podstatě největší oceanografický centrum americký na východním pobřeží. Na západním pobřeží je ještě takový podobný centrum Scripps, ale na východním pobřeží, jako směrem do Atlantiku, to Woods Hole je úplně největší. Je to ve státu Massachusetts. Jsou tam taky dva, dva veliké oceánografické ústavy a ještě teda spolupracují třeba s MIT nebo s Harvardem, takže tam, tam skočně ty nej, nejlepší lidi z Ameriky, co se týče oceánografie, tak jsou z Ten Tenhle ten obrázek už Ondra ukazoval, je to teda rozložení, globální rozložení chlorofilu na této planetě. Jak jsme si říkali, ty oceánské pouště velmi... Ještě víc nahlas. Ještě velmi často právě souvisí s těmi pouštěmi na pevninách. Je to, je to dáno tím klimatem, jak je tady na té zemi uspůsoben. Tím, že je tady tlaková výše na pevninách, tak je i tlaková výše nad oceánem. Na pevninách neprší, na oceánem se nefouká a dochází tam k té výrazné stratifikace a ne, není tam žádný přísun živin do toho vodního sloupce. Proto tam nic neroste, takže... <kly> uh... Ta oceánská pouštice vypadá jakoby trochu jinak než ta pevninská, ale vlastně to, ten systém toho klimatu tam funguje podobně. Tady jsem chtěl ukázat několik plaveb, kterých jsem se zúčastnil. Tady je ta Ondreva BIOZOP, já jsem potom ještě byl na anglické plavbě AMT, ale budu teďka mluvit jenom tady o té americké plavbě OC43 a možná ještě, když bude aspoň trošičku času, o plavbě SOFEX v roce 2002. Uh, jaký byl cíl té expedice? Jak jsem říkal, zajímalo nás právě život v takové oblasti, která je skutečně výrazně limitována živinami. Uh, potom na, druhá otázka byla, uh, ta oblast sice je zvládnivě pustá, ale nám se zda, zdá na, naš, uh, <coughs> na základě našich posledních měření, že přestože je pustá, tak ty organismy tam i s tím málem dokážou poměrně uh, produkovat uh, značné množství uhlíků a relativně rychle růst. Jo. O Sargasové moři jste asi skoro každý slyšel. Většina Čechů teda zná své moře z knížek z uh, uh, Oty Pavla. A já vždycky, když jsem si ty knížky četl, tak jsem měl takový dojem, že to je nějaké moře, kde je spousta řaz, taky chaluch a je něco husté, kde se ta loď bude pro pro Uh, musí proplouvat nějakým skutečně takovým lesem těch halůch, ale pravda je úplně jinde, to Sargasové moře je skutečně velmi pusté, voda je tam modrá uh, a ten život je tam velmi omezený. Uh, taky my tomu říkáme Sargasové moře, většina moří, kterou, kterou známe, je nějakým způsobem geograficky jasně definovaná. Určitě jste, každý byl u středozemního moře, to je jasně definované tím, že je uzavřené mezi tady Evropou a Afriku, Někdo z toho možná u Baltiku, to je tady uzavřené mezi Severní Evropu a Skandinávii. své moře vlastně žádnou takovou geografickou uh, hranici nemá. Je to tady uprostřed Severního Atlantiku a nemá to žádnou jasně definovanou hranici. Všechno, co to své moře vymezuje, tak jsou vlastně jenom mořské proudy, které uh, tu oblast jakoby obklíčí a vymezí spíše jenom jakoby uh, hydrograficky nebo ekologicky. Takže Sargasové moře je takové výjimečné moře, protože nemá žádnou pevnou, pevnou hranici. Tady bych chtěl ukázat o, tu trasu té plavby, které jsem se zúčastnil, teda plulo se z Massachusetts, Mesečusec. Nejdřív jsme půli směrem k Novému Skotsku, to je pobřeží Kanady, a potom směrem k Bermudám. Tady tenhle ten, ten ostrovek to jsou Bermudy. Tady jsme dělali nejvíc těch měření, bylo tady v, právě v Sargasové moři a potom jsme už pluvli zpátky. Celá plavba trvala asi jenom 10 dní, takže to byla relativně krátká plavba. Oproti té Ondrově, která byla měsíční, tak tohle to bylo celkem rychle. Tohle je jenom taky rychle obrázek Woodshow. Je to celkem malé městečko, ale uh, je to, vědecky je to poměrně významné centrum. Uh, tohle je ta loď, na které jsme se plavili. Uh, oproti té Ondrově zase tahle je celkem malá, tam má jenom asi 54 metrů. Uh, Ono obecně ty americké lodě jsou menší než ty evropské. Američané jsou taky úspornější v tomhle, že taky jako ekonomičtější. Ono jako živit takovou obrovskou loď je těžký, jako stojí to hodně peněz a taky málo kdy třeba ten vědecký program je skutečně takový velký, aby to ospravedlnilo, že by tam bylo 25 lidí. Tady nás bylo 12, jako by ty vědecké skupiny a asi zhruba stejný počet je tam tý vlastní posádky. To jste už tak jako možná asi. Vytušili, že ta posádka na té lodi je tak by relativně stála. To se stará o ten technický chod lodi. To jsou námořníci a potom ty věci tam prostě přijdou, a zúčastní se jedné plavby, udělají to své měření, které si naplánovali a potom z té lodi zase odchází. Takže samozřejmě několik dní před tou plavbou se loď musí naložit, vším, co potřebujete. V podstatě vy, když na tu loď přijdete, tak to je prázdná laboratoř. Která může být použita na biologii, může být použita na chemii, může být použita na sledování želv. To, co si naplánujete, to vy tam děláte. Vy vlastně dostanete jakoby prázdnou laboratoř, která plave. Takže na začátku tam přijdete do této laboratoře, není tam jako kdokolik místa. Jo? I vidíte, že je to taky celkem jako hodně, jednoduše zařízený laboratorní stoly to je prostě jenom nějaká překližka, takovýhle jednoduchý profily. Není to jako žádný výletní párník, jo? Je, to, je to vědecká loď, je tam všechno tak jako maximálně jednoduché a účelně. No a vy si tam začnete uh, stěhovat to své zařízení. Takže se to tak jako postupně zaplňuje, tohle to ještě jako je jenom málo zaplněné, potom se to zaplňuje ještě víc, se to zaplňuje a takhle to potom vypadá jako skutečně na té plavbě. Jo? Tam potom je to jako, jako skoro každý centimetr. Uh, možná si taky všimnete, že jsou tady takové ty různé šňury a takový ty, takový ty gumicuky. Uh, ten důvod je jednoduchý, ta loď prostě pluje, je na moři a různě se kejvá, takže aby vám ty přístroje někde nespadly na podlavu a nerozbily se, tak je musíte pořádně, pořádně připevnit a zajistit. Takhle, jako, takhle jako plno je tam v podstatě pořád, když se pracuje. <kly> uh, když už je potom den, uh, kdy se má odplouvat, tak se většinou vyvěsí nějaká takováhle tabule, kdy se napíše, kdy se odplouvá a kdy mají být všichni na palubě. Takže tady tohleto Liberty Expires znamená, že v 8 hodin ráno by se měli všichni schromáždit na palubě. To vlastně odplutí je potom 1015. ale to Liberty Expires znamená, že už by nikdo neměl cúrat pobřehu. všichni by měli být na lodi. Uh, Angličani ty třeba píšou All Hands on Board, takže prostě všichni by si měli schromáždit na palubě a Teoreticky 10-15 odplutí. Ono se to samozřejmě nikdy jako nestihne, že jo? vždycky se odplouvá trošku později. Skoro tak jako čím delším je plavba, tím delší je zpoždění, ale tady, tady jsme zhruba tak jako ve 12 potom odplouvali fakticky. Uh, když jsme odplouvali, tak bylo fakt jako vošklivě, to byl duben a ještě teda bylo jako dost zima. Já jsem teda ne nebral sebou úplně moc oblečení, protože jsem tak jako žil v tom, že pluju někam na Bermudy, tak jsem měl takový tady trička a šortky, ale jako pravda byla taková, že byla asi pětstupňová a, a byla zima, jak, jak v morně. Tak tady je Benjamin Van Mooy, to je šéf uh, té expedice, který ji naplánoval a pozval mě tam. Uh, a ze začátku jsme pluli teda k tomu pobřeží Nový Skocka, to tam nebudu úplně uh, ukazovat. Tady uh, na tomhle tom obrázku už jsme tak jakoby... <kly> na hranici Sargasového moře. Uh, vidíte, že tam jako ještě nějak úplně teplo není a tyhle podmínky výškovám tak zhruba 1,5 metru, to je tak jako normálně, přitom se jako běžně pracuje. Uh, tady tohleto zařízení, co tam vidíte, to už jste viděli i na těch obrázcích od Ondry. okolo toho se vlastně ten oceanografický výzkum tak by točí. No? tomu se říká vzorkovací růže, rů, <kly> růžice nebo rozeta, Anglicky je to CTD Rozet. A tohleto zařízení se pomocí nějakého jeřábu nebo nějakého takového zařízení, nějakého vrátku, spustí přes palubu. A, a tady dole jsou navěšeny nějaké senzory, a když to zařízení jde dolů, pod vodu, tak to měří různé parametry v tom vodním sloupci. A většinou to jde tak třeba do 200-300 metrů, podle toho co nás zajímá. Naměří se ten vodní profil to vodního sloupce a když potom to zařízení jde nahoru, tak se tady do těch lahví, co jsou tam navěšený, se zavírá voda v těch hloubkách, co si my zvolíme. A když to vyjede na povrch, tak my si potom tu vodu odebereme a děláme si tam ty měření, co každý má na starosti. Tady je takový detail té rozety. Tady vidíte, že uh, ty lahve se uzavírají takými zátkami, které se nějak elektronicky spouští potom a ty, ty flašky se tak jako zavřou a ta voda tam zůstane. V té hloubce, kterou my si zvolíme. Tady je takový jako obrázek, jak se to provádí. Uh, vidíte, že to je ještě Nýlanama. Je to zase z důvodu toho, že ta oč se různě uh, Ty senzory, které tady vysí, nejsou úplně levný, Uh, jednak teda stojí dost peněz a jednak, kdy prostě, když je ztratíme nebo rozbijeme, rozmlátíme tady obok lodi, tak, tak víceméně máme jakoby po plavbě, protože na tom, na tom zařízení celá, celý ten úspěch té plavby souvisí. Takže uh, jistíme to tady nějakýma šnurama, potom ta, ta rozeta tady pod vodu a já vám to tady se pokusím ukázat uh, na takovým krátkým videu. Tady bude ten zvuk, ale jako nevůže, tak... Takže tady to jsou jako běžné podmínky, při kterých se pracuje, tohle to, to moře je celkem jako klidný, jo. to není ještě nic, nic jako extrémního, ale je potřeba jistit to těma šňurama, protože samozřejmě, když to je na tom jeřábu, tak by to mohlo začít takhle jako bimbat a bouchnout to třeba do zábradlí nebo do boku lodi a tady ty senzory, co jsou na tom navěšené, by se mohly rozčíštit. Případně by se mohlo i stát, že celá ta ružice se ztratí. Jo. To je taková jako největší ostuda potom pro nějakou oceánografickou pavbu, když ztratí hnedka na začátku to tu ružici a potom nemůžou udělat vůbec nic. Jako občas se to stane, jako. Co mě potom můžou zabalit <laughs> celou expedici a je domů. Tak. Takže zhruba tím a tím způsobem se to, ta růžice spustí a potom, když, když je odebráno, tak zase je třeba ji z té vody dostat ven, tak se používají tady tyhle háky, které jsou na takových jako hliníkových tyčích. A když se ta a, růžice dostane na hladinu, tak se jakoby zahákuje za tu, za tu klec, ty tyče se zahodí. Jo, a teďka tady pomocí, tady v tom případě se to dělalo takovými pneumatickými a někdy to člověk musí držet i v rukách, ale tady, tady už měli takovou techniku na to. To provedení není úplně ideální, jo? tady to je celkem ještě na začátku ty expedice a ty holky to dělali asi po druhý, takže jako není to úplně to, jak by to mělo vypadat, teďka uvidíte, že to práskne, bum, to, tohle by se nemělo stávat, jo? úplně. Musím říct, že ty francouzi to teda neponechávají náhodě, jo, tam to dělají zkušený Teďka, lodníci a mají jo, to mnohem lépe. důležité je ten náklon, aby, aby to nezačalo nějak uh, dramaticky bimbat. Jednak by se to mohlo a taky by to mohlo i někoho zranit, jo, ona to má docela slušnou váhu, když je to plný vody. Jo, potom to tady sedne mezi tyhle ty tři oka. A Ano, teda tenhle ten pán, ten, to byl nějaký jako člověk, který asi jako pracoval na lodích, potom byl někde úplně pryč a těsně před důchodem se rozhodl, že se ještě by viděl, aby měl vyšší důchod. A, a ve svých nějakých 62 letech jako se ještě zase jako vydal na lodi a já myslím, že měl trošku jako problémy vůbec vidět ty, ty páčky jako a rozpoznat, jestli se jako nahoru a dolů, že on nám tam potom jako tu jedn, jed, jedno CTD je jako doskazil jako velmi... S ním jako strašně s ním střísknu, ale tak. Tak, na té lodi je nějaký jakoby, jako centrum, kde se, kde se vidí právě ten vodní sloupec, tam se zvolí ty hloubky, které se odebírají. Uh, tady je to, co jste už jakoby viděli na tom videu, že se, že se to čeká. No a když ta ružice je na palubě, tak ty lidi, co, co se té expedice zúčastní, se v podstatě kolem ní nějak shromáždí a odebírají si svý vzorky. Ten odběr jako není úplně náhodný, většinou to má nějakou logiku, že první si třeba odebírají lidi, co mají nějaký vzorky hodně citlivý, třeba měří plyny, nebo dělají DNA analýzu. Tak ty jdou jako první, mají přednost, aby, aby, aby jim ty ostatní tu, tu jejich vodu neskontaminovali. Já jsem většinou chodil tak na konci, protože ta, ty naše měření optické jsou tak jako celkem robustní, tam nám to nikdo moc neskontaminuje. Takže je tam taková jako priorita, jo. Někdo je jako důležitější chodit dřív a odebírá si vodu, my jsme tak jako spíš na konci. Uh, ty odběry na ty lodi víceméně běží tak jako pořád, jo. Je to tak, že vy, když dostanete šanci se na takovouhle expedici vypravit, na takovou plavbu, tak většinou toho času chcete využít úplně maximálně. Takže se jako vypracuje přes den, pracuje se večer, pracuje se za, us, za, za, za sumraku, pracuje se víceméně pořád, jo? 24 hodin denně na té hodin se dělá. Protože jako důležité je tam udělat to, ty experimenty, co máte naplánované a každý ten velitel nebo ten hlavní řešitel toho projektu se snaží z toho dostat úplně nejvíc. Takže tady to je focené asi ve dvě ráno a, a měří se víceméně pořád. <těk> jak jsem říkal, každý na té lodi něco dělá, takže my, jak Ondra říkal, máme ty různé optické přístroje, kterými měříme. To je docela výhodný, protože vlastně ty data dostáváme v podstatě téměř okamžitě na té plavbě. Můžeme hnedka něco vidět, co se třeba v tom ekosystému děje. Kolik tam těch organismů je, nebo je, je, je, v jakém jsou stavu. Většina lidí jako to štěstí nemá a v podstatě ta mořská biologie nebo mořská mikrobiologie víceméně spočívá v tom, že neustále ty lidi filtrují vodu. Filtrují vodu, schromaždí nějaké vzorky z také do mrazáku a potom je analyzují někde zpátky v laboratoři. Takže jestli máte nějaké aromatické jako představy, že je to něco jako úžasného a zábavného, tak většinou prostě jenom se jako filtruje vody, vrčí pumpy a z se to do mrazáku. Někdo teda z do záku to, co si jakoby, schromaždí na tom filtru, někdo z do mrazáku to, co jakoby, mu přes ten filtr proteče, ale víceméně ta rutina je téměř mě vždycky. Takže tady to je. Kim? Ta, ta schromažděvala to, co zůstalo na filtru, to tady je Kristýna, ta je ze Španělska. Ta byla nejsympatičnější na té tak ta naopak schromažděvala to, co přes ten filtr proteklo, protože se zabývala rozpuštěným organickým uhlíkem. A Tady je další španělka, ta, tam vidíte, že na té lodi se dá dělat ledacos. Jo? Je, to, je to laboratoř, samozřejmě všechno, co tam děláte, musíte nějak přizpůsobit. Jo? Ty podmínky nejsou tam jako úplně snadný, takže můžete tam dělat jakoby skoro cokoliv, jako v normální laboratoři, ale musíte to trošku jako zjednodušit a přizpůsobit to těm podmínkám, jo? Že, že se to celý houpe, že se tam nevyspalí, bolí vás hlava, že to, toho místa moc není. A, Tady je Technik, to je Justin. Uh, Tohle měření, takhle jako, to nemíchá koktejl, to, to měří obsah kyslíku morské vody. Je to taková tradiční metoda podle Winklera, ale jak jste, jak jste viděli, nebo Ondra vám říkal, třeba ta měření tím, tou sekio deskou, to je měření, které jako je vymyšlené před 50 lety. Ta sekio deska před 150 lety. Výhoda je, že je to úplně jednoduchá a že tam máme data jako by těch 150 let zpátky, dá se to srovnat. Podobně v té oceanografii se velmi často používají staré metody, furt stejně se dělají, dneska třeba by mohly být modernější, ale používají se ty tradiční. Právě, že my je můžeme srovnávat s tím, co bylo naměřené jako kdysi dávno, před těma třeba 50 lety. Takže tohle to je titrace kyslíku podle Winklera, takže ten člověk tam takhle jako pět minut, takhle jako to dělá jako varmán a potom, potom se dozví, kolik má v mořské vodě kyslíku. Abych nemluvil jenom jako o, o té vědecké části, o, musíme se taky zmínit, že na lodě je nějaká posádka. Asi asi každý má nějakou představu, jak třeba vypadá námořník. Já musím říct, že teda jako ty představy nejsou úplně přesný. Jo? Ty námořníci jako je to skutečně sbírka velmi rozdivných podivných typů. Jako. To musím říct, že jako. Jednak jako vůbec ten člověk, že se rozhodne, že bude jako více méně pracovat a žít na moři, že třeba půl životu stráví na nějaké lodi, jako izolovaný někde uprostřed moře, to už jako něco znamená. A ještě teda, když potom to udělá jo, a na ty lodi jako je, izolovaný od lidí a jako bez nějakého velkého kontaktu, tak většinou ty lidi začnou být takový jako zvláštní trochu. A co je třeba na lodi důležitý tak je určitě lodní kuchař, protože ta plavba byla docela krátká, ale když tam máte být měsíc, tak je docela důležité, aby, aby, abyste se třeba dobře najedli, aby se ty lidi tam dobře cítili. A proto lodní kuchaři se docela jako dost pečlivě vybírají. Ten člověk není jenom zodpovědný za to, aby uvařil, ale musí, musí celý to naplánovat, že musí nakoupit, musí si to všechno na tu loď dopravit, udělat ten rozvrh, aby mu ty zásoby vydržely. A musí šířit i nějakou dobrou náladu. Tady na téhle lodi dokonce nám organizovali takový jako kvízy každý den, tam byly nějaké otázky, jako, které co lidi měli odpovídat, aby prostě tam dělali nějakou, nějaký takový společenskou, společenský život třeba někdy. Ty otázky teda v tom kvízu byly vždycky taky jako ve, ve formě, jako který družstvo amerického fotbalu vyhrálo v roce 94 Superbowl nebo něco takového. takže já jsem, já jsem v podstatě to nikdy neviděl, ale potom jednou, abych měl radost, tak mě, tak tam byla ráno otázka, která evropská země jsou sou, sou, sousedí s Německem, Polskem a Slovenskem. <laughs> <laughs> tak to, to mě udělali, abych měl radost, abych na nějakou otázku vůbec můžu zodpověděl. A, tak, takhle jako na těch francouzských chodích tam určitě je to jako, jiný styl, ale na amerických chodích většinou je všechno jako absolutně jako jednoduché. Tohle je celá jídelna. Aby se tam ty lidi najedli, tak víceméně musí o, jíst na nějaký směny. ten stůl prostě žádný úbrus. Tady tenhle ten rantlík je tam. Proto, to, aby, aby vám neklouzal talíř, když, když se loď moc houpe. Když už je jako skutečně jako hodně to moře rozbouřené, tak se tam dává tady ten uh, gumový obrousek, který ten talíř drží na místě, aby vám nejezdil po stole. Hlavně v tu dobu už je výdelně většinu volno. Už je tam taky je volný. Jako když tam to, když taky to hodně houpé, tak <coughs> moc lidí nejí. A taky jeden rozdíl velký teda o francouzských a amerických lodí je ten, že na amerických lodích se nepije žádný alkohol. Oh, to by nešlo, Tam, to, ne? tam je sucho, to ve Francii, tam jsou celkem kvalitě. Na francouzských lodi se celá posádka sejde k aperitivu těsně před západem slunce a pozoruje společně západ slunce se skleničkou v ruce. A. Na amerických lodích tam je hodně kafe a hodně zmrzliny, jo, ale to je tak jako všechno. Pivo, pivo, není. Jak jsem říkal, že posádka je jako zvláštní jako... Je, je to skutečně sběrka jako všelijakých lidí, jo, tak to, tenhle ten třeba uh, člověk, ten je původem litevec, jmenuje se Leo, a původně jezdil v sovětském svazu a potom se uh, přestěhoval do Ameriky, tak to byl taky jako docela sympatický inteligentní člověk, tak s tím jsem se nám třeba hodně bavil. On nás učil, jak se váš že uzly. A tohle, o co se tady Justin pokouší, to je... Já nevím, třeba dračí smyčku to asi je ledac, kdo umí vázat, ale jako ne úplně každý potom to umí jednou rukou. A to ještě není takové je těžké, ale naučte se ho potom jako v oběma rukama najednou uvázat dvě ty smyčky, jako pravou a levou rukou najednou uvázat dvě dračí smyčky. <coughs> tady je takový obrázek, jak jsem říkal, že se tady jako pořád pracuje. Samozřejmě, když potom už ta plavba končí a už tady v tenhle ten moment půjem domů, tak je tam taky nějaký čas oddychu. Takhle potom vypadá to Sargasový moře. Jo? To je zhruba ten stav, kdy, který je normální. Tato oblast právě je typická tím bezvětřím. A to bezvětří právě způsobuje to, ten nedostatek těch živým. Těmhle oblastním se třeba ty staří námořníci jako dost vyhýbali, nebo se jich báli, protože na Plachetnici, když jste potom uvězněni v takovéhle oblasti, kde nefouká a navíc tam teda skoro vůbec neprší, tak jako... Je, je dost hrozný, že? protože oni tam za chvilku začnou trpět, žízní a můžou tam zůstat na furt. Anglicky se těm oblastem říká horse latitude, konské šířky. A v té době, kdy se jezdilo hodně na plachty, tak těmhle těm oblastem se ty námořníci vždycky snažili vyhýbat. Je to oceánská poušť, takže toho tam moc teda jako vidět není. Jo, že byste teda v podstatě furt vidíte jakoby nějakou modrou hladinu. Jako není tam kdo ví, co, jako zábavného, ale když už tam něco teda se objeví, tak většinou to způsobí velký zájem a spousta lidí se jde podívat. Tak třeba jenom taková jako jednoduchá věc, která by jako nikoho nenapadla, ale když loď pluje a fouká, tak se tam kolem ní tvoří takový krásný duhový vějíř. Je to jako hrozně pěkný a, a je to hodně vidět tady v těle těch a, a subtropických oblastech, jako že ta třížka se roz, rozstříkuje, tak to dělá takou krásnou duhovu. Tady je jeden, jeden takový organismus, který se tam jako vidí docela často v Sargasovým moři. Je to takový žhavec. Uh, uh, anglicky se tomu mm, říká Portuguese manovor, war. česky je to trubíš? Trubíš, a, a Tady to je taková měchuřina, která vlastně ten organismus jako žene po té hladině. A je to tam takový, jako jedna z malá věcí, co je docela dobře vidět na té hladině. Anglicky to portugais menovor, portugalsky se to jmenuje jenom karavel, tom, tom, Tomu teda říkají portugalská Tohle to, víte, co to je? To je to, to je, ta, to, je to, to je ta chaluha, podle které se to Sargasové moře jmenuje. A jak jsem říkal, když se tam dostali v 18... O, o, v, v, v tom středověku ty první námořníci v tom 15. století s Kolumbem a potom, potom ti další tak tohle to je to, co oni tam viděli, to, co tam bylo takový markantní v té oblasti. A, a jim to nějakým způsobem připomnělo nějakou odrudu viné révy, která rostla v Portugalsku, která se říká Salgazo, tak oni tomu taky začali říkat Salgazo, Sargaso, a podle této chaluhy Sargasum se teda to Sargasové moře jmenuje. Tady, abyste viděli, jak je velká, tak vejde se to do Kýbe. Tahle ta celá plavba byla menší a, a zajímavý na tom asi je, že těch, těch plaveb, aspoň v Americe, se skutečně zúčastnilo většinou hodně mladý lidi. A jako většina těch lidí je tady studenti, jo. A Benjamin a já a tady Sonja, nám je, teda teďka je nám 8.30, tak my jsme tam byli jako nejstarší, takže všichni tě ostatní jsou mladší, no takže. My jsme tam byli jako starý páky před těma dvěma rokama, když nám byla 6.30. Uh, tady to je jenom takový obrázek, když jsme, a, aby tam nebyl jenom ten klidný oceán, tak když jsme pluli zpátky, tak jsme samozřejmě museli proplout oblasti Golského proudu zpátky do toho Massachusetts. Uh, to se okamžitě poznalo na tom moři, jo, že, že úplně se něco změnilo. Jo, jak jsem říkal, to Sargasové moře nemá žádnou jakoby pevnou hranici, nějakou, jakoby nějaký geografický konec, ale když jako plujete, tak to okamžitě poznáte. Najednou, najednou to s váma začalo strašně houpat, Vzduch byl tak jako by v prádelně a začal foukat. Protože jsme vpluli do toho Golovského proudu. Ten Golovský proud, jak všichni asi víte, nese vodu z Mexického zálivu na sever. Takže jednak tam ta voda jakoby docela teče, jednak to má daleko vyšší teplotu než to, ta okolní voda a, a je tam hodně velký vlhko. Jo? Tak tady na tom je to vidět částečně. Takže foukalo tam, to je asi. Odpovídá takým 65 km za hodinu, tady těch 36 uzlů, a rychlost větru. A ten vzduch tam byl na tom hodně teplej a takový jako fakt prádelna. No a ta loď se tam začala jako docela slušně, slušně houpat. A v takových podmínkách se třeba už potom jako fakt nedá pracovat. Jo. Ty, ty, ta blížka vlny je třeba tak 4-5 metrů, tak to už se, to už se víceméně jen ta loď uzavře, uzavřou se vodotěsné dveře a už se jako by pracovat jako nějak solidně nedá. Jo, tady, tohleto, v tenhle ten moment oni spíš tu aparatu sklízí, jo, tam, aby, aby, aby to uklidili dovnitř, než aby se tam snažili něco, ně, něco dělat. Jak jsem říkal, měli jsme nějaké vědecké cíle, takže zajímalo nás, jaké jsou živiny limitující v své moři. V tom Jižním pacifiku, jak říkal Ondra, tak tam jsou limitující živiny především dusík, a železo. V Sagasovém moře je ta situace úplně jiná. Tam je limitující fosfor. A právě proto, že ten, toho fosfor je tam tak strašně málo, tak ty organismy tam vyvinuli takovou jednoby by chytrou chyt, nebo adaptační mechanismus a, je, a dělají to, že aby aspoň trošku toho fosforu nějak ušetřili nebo, nebo snížili ty svý metabolické nároky, tak syntetizují takové zvláštní formy lipidů. Jo. Normální lipidy většinou v sobě mají nějaký fosfor, takže tady to je fosfatidylglyceron, to je normální lipid, který má v sobě každý z nás. Člověk, bakterie, řasa, každý má v sobě fosfatidylglycerol, ale ty řasy v Sargasovým moři, tenhle ten fosfatidylglycerol aspoň částečně se snaží nahradit nějakou molekulou, která, která se jmenuje SQDG, a která tady mimo toho atomu fosforu má atom síry. Jo? Ta struktura je trošku jiná, ale, ale prostě ušetří aspoň, aspoň trošku toho fosforu, aby se s tím, s tím nedostatkem v této oblasti vyrovnalo a ušetřilo si ten fosfor třeba na syntézu DNA nebo na něco, co, co je skutečně nezbytný. DNA tam, tam nic neušetříte. Prostě tu DNA si musíte syntezovat, abyste se mohli rozmnožit. Takže šetří se třeba na těch lipidech. Tudhle tu práci jsme uveřejnili loni a způsobilo to docela jako zájem, protože ty lipidy zatím o tom nikdo nějak jakoby neuvažoval. Niko to nějak, nějak nenapadlo, nebo... takže, takže to byla taková jako první, první zpráva o tom, že by mořské mikroorganismy se mohly nějak přizpůsobovat těm podmínkám v těch oceánských pouštích. <hým> Já tady mám teda ještě jednu prezentaci, která je trošku kratší. Ne nedáme ještě nějakou pauzu, jako pět, pět minut pauzu? Tak, já bych navrhla krátkou pauzu, skutečně těch pět minut. Připravte si dotazy a pak se pustíme do diskuze a pustíme si ještě tu další prezentaci. A zač začneme včas, abychom pak taky včas skončili. Tak po pauze se pustíme do druhé části našeho večera. Já teď poprosím ještě pana Kubliška, aby nám ukázal tu prezentaci, o které hovořil. A pak už se pustíme do diskuze a ještě vás upozorním, že tady až se začnete ptát, tak nezapomeňte prosím vyčkat na mikrofon a mluvit dostatečně nahlas, aby jsme se tady slyšeli. Tak, máte slovo. Tak... My jsme tady teďka mluvili o dvou oblastech. Jedno bylo Jižní Tichomoří, jedno bylo Sargasové moře. Jižní Tichomoří je primárně limitováno dusíkem, Sagasové moře fosforem. A ještě existuje jeden takový projekt, který se často v moři nedostává, a to je železo. Tenhle ten experiment nebo tato plavba expedice, o které budu mluvit teď, byla zaměřena na limitaci železem. a i ta oblast je úplně jiná, než o které jsme mluvili do Vždycky jsme mluvili o nějakých těch subtropických šířkách. Tahle oblast, kterou já vám tady teďka zmíním, ta byla uh, už vlastně v supolárních oblastech v Jižním oceánu, nebo v Jižním Tichomoří. Tenhle obrázek už jste viděli mockrát, ale co jste ještě neviděli, je, že teda ten limitující prvek se tam často liší. Jo? Uh, tady byla ta plavba, o které mluvil Ondra, dusík a fosfor sargasové moře, ale ty oblasti některé jsou ještě ty, uh, limitovány železem. To železo byste si řekli, že je takový jako zvláštní prvek, jako teď ty živý organismy toho železa zase tak tolik nepotřebují, ale pravda je taková, že každý organismus živý na světě potřebuje železa. Oni ho nepotřebují moc, ale je to, je to důležitý prvek, který je v různých enzymech, třeba v respiračním řetězci. V každém cytochromu je železo. Takže pokud to železo není k dispozici, tak ten organismus třeba nemůže dýchat. Jo? Takže není ho potřeba příliš, ale je, je hodně důležitý. Atlantik s tím železem nemá až tak velký potíže, protože spousta železa se tam dostane vstupem z pevnin, prachem. Tenhle ten obrázek vám ukazuje takovou prachovou bouři nad Saharou. Jo? Tohle to je pobřeží Afriky, tohle to je Španělsko. Celý ten obrázek je vypocený satelitem, nebo senzorem SeaWives na americkém satelitu. A tady vidíte, že ten vstup toho prachu do severního Atlantiku může být docela, docela značný. Takže ten prach tam to železo přinese, takže severní Atlantik to železo má docela dost. Větší problém jsou oblasti, třeba v Tichém oceánu, kde jednak ty kontinenty jsou relativně daleko a jednak je tam ten směr větru, není úplně vhodný. V Tichomoří ty převládají většinou západní větry, takže jediný kontinent, který je trošku větší, je Austrálie, ale ten kontinent je poměrně daleko. Takže tady jsou takové tři hlavní oblasti, kde se nám může stát, že se nám nedostává železa. Kupodivu je tam docela dost dusíku a fosforu, o kterém jsme mluvili, ale, ale v těchto těch oblastech tím limitujícím prvkem je železo. <těk> já jsem se zúčastnil této ex expedice SOFEX. to bylo v roce 2002. <těk> bylo to zase společně s Američany, já, já jsem byl na lodi Melville, ta oblast toho Jižního Tichomoří je poměrně vzdálená a je to už jako blízko Antarktidy. Tak aby jsme to nějak technicky zvládli, tak v podstatě byly využité tři lodě. Dvě lodě byly ze Skripsu, Roger Avel, Melville a potom tam byl ledoborec americké pobřežní stráže, Polar Star, který tam připul z Antarktidy. Důvod byl ten, že jednak je to daleko, takže... Třeba jenom týden trvalo, než jsme se tam dostali. A jednak i ta, i ta reakce toho ekosystému trvala poměrně dlouho, protože ta voda je studená, není tam moc světla, tak aby jsme byli schopni ten vliv toho našeho experimentu sledovat, tak, tak, se, tak se muselo použít několik lodí. Ty plavby se v podstatě neplánujou nikdy delší než třeba 6 týdnů. Je to, je to především dáno množstvím paliva na lodi. Jo. Ta loď, když by třeba vůbec nejezdila a jenom pracovala, tak jí palivo vystačí jak na dva měsíce. Když jako hodně jezdí, tak třeba na měsíc. Jo. My jsme měli tak něco mezi, takže ty naše plavby trvaly kolem 6 týdnů. Takže tahle plavba byla relativně dlouhá. Tohle je přístav Christchurch, nebo Littleton, na jižním ostrově Nového Zelandu, odkud jsme vyplouvali. Tady to je takový přirozený přístaviště, u kterého je to postavený. Původně tohle byl kráter Sopky, který je zaplavený mořem, a od my jsme vyjížděli. A tohle je loď Melville, na které jsem byl já. A tahle loď je o něco větší, má asi 90 metrů a tedy úměrně je větší pro, pro tu posádku. Když jsme odplouvali z toho nového Zelandu, tak jsme viděli tohle, no a potom zhruba 6 týdnů kolem nás bylo jenom, jenom moře. Když jsme se dostávali do místa té limitace tím železem, tak jsme projížděli přes uh, ječící padesátky. Kdo z vás tady četl nějaký knižce jako o moři nebo o námořnictví, tak jsou taky ty řovoucí štyricítky a ječící padesátky. To nejsou žádné jako dámy, to jsou, jsou zeměnopisní šířky na jižní polokouli, kde, kde vanou hodně silné větry. A v těch padesátkách tak tam... Průměr na rychlost větru je tak kolem 50 km za hodinu, velný 4, 4 metry výška je, je jako průměr. Takže tady to je v těch 50 -tkách. Ku podivu, když jsme přijeli potom do těch suplárních oblastí na, na ten 60. stupeň, kde se, kde se prováděla ta měření, tak tam už to moře bylo relativně klidný. Jo? Tak tam, tam zrovna až tak božlivě nebylo. A tady to je první den, kdy jsme se tam dostali a to, že vstoupíte do toho Jižního oceánu, to poznáte okamžitě, že klesne teplota mořské vody Je tam taky taková jakoby hranice, která není vidět jakoby na mapě, ale, ale zase je taková skutečně fyzikální, ta oceánografická. Poklesne teplota vody a, a vidíte, začnete kolem sebe potkávat tyhle ty plovoucí ledovce. To je, to je znak toho Jižního oceánu. A co jsme v tom Jižním oceánu uh, udělali, co, v čem spočíval ten experiment, bylo, že jsme se pokoušeli experimentálně obohatit tu mořskou vodu přídavkem železa. jsme potvrdili, že to železo je skutečně tím prvkem, který se v tom ekosystému nedostává. Takže my jsme vpravili zhruba tunu železa do toho vodního sloupce. <kým> to obohacování, nebo můžeme říct v podstatě hnojení, a je to, je to vlastně hnojení, jako, jako zemědělec, když chce něco vypěstovat, tak musí, musí té půdě, tý přírodě něco dodat, tak něco podobného jsme uh, udělali i v tom oceánu. To hnojení provádělo to první plavidlo, ten Roger Revel, který vyrazil trochu dřív a udělal to, že uh, vpravil do povrchového sloupce mořské vody zhruba tunu rozpuštěného železa v takým štvarci, který měl 8x8 km. <těk> a my jsme potom zhruba v průběhu měsíce a půl sledovali, co ten přídavek, co to obohacení s tím ekosystémem udělal. Uh, když uděláte takový pokus někde jako na zahrádce, nebo teda ten zemědělec třeba pohnojí to pole, tak má jednu velkou výhodu, to pole v podstatě je furt na stejném místě a najde ho tam za týden a najde ho tam za měsíc, a najde ho tam za rok a, a i za sto let, ale v tom moři samozřejmě ta voda se neustále jako pohybuje. Takže my, abysme vůbec jako našli to místo, kde to, kde to obohacení pro, proběhlo, který byl ještě navíc udělaný jinou lodí, tak to místo bylo vytyčený nebo vymezené tady těma plovoucíma bojema. Takže ta boje to je takový ohromný rukáv, který je zatížený, který ukotví tu boji v tom vodním sloupci. Takže ona ta boje driftuje s tou vodou. Takže i když ta voda se nám pohybuje severovýchodním směrem a Počas toho experimentu nám třeba vodila od 200 kilometrů, takže si můžete představit, že my začneme ten experiment někde u Českých Budějovic a potom to děláme u inzřichova Hradce a potom to děláme u Havličko a brodů a, a skončíme potom už někde jako na Moravě. Tak ta, tenhle, ten, tenhle ten drifter, ta boje, ta jakoby se pohybuje s tou vodou. A má to na sobě GPS a nějaký blikač a, a vysílačku a my jsme schopni na té lodi sledovat Pohyb těch driftů a vidíme furt, jako kde vlastně to místo našeho experimentu jako aktuálně je. Tady, je. tady je ta boje vyfocená, abyste viděli, jak je, jak je zuba velká. Tady v porovnání s čínskou studentkou. Čínská studentka je asi takhle velká. A když teda dostaneme signál z těch bojí, tak většinou se vždycky naplánoval večer program na ten další den. V podstatě ten experiment vždycky. Probíhal tak, že my jsme jeden den na té naší lodi, na tom Melvillu, měřili uprostřed té obohacené zóny a zase druhý den jako vně té obohacené zóny. A takhle jsme jako by pendlovali a každý den jsme dělali jednu stanici uvnitř, jednu ven, jedno měření uvnitř, jednu ven, aby jsme měli nějaké srovnání, nějakou kontrolu, jak vypadá oceán neobohacený a obohacený. Takže tady tohle je vedoucí expedice Kenneth Cole a tady v tom chartroom, Plánuje vždycky tu akci na ten příští den. Odběry, to už jsme si ukazovali, se provádějí tuto odběrovou užicí. Jak jsem říkal, většinou je tam nějaký pořadí. V tomto případě první člověk, který odebíral, byl tady ten David, Angličan, který měřil plyny. Jeho jediným úkolem bylo měřit takovou, uh, takový zvláštní plyn, který, který mu se říká hexafloricírový. Tahle chemikálie se v přírodě vůbec nevyskytuje. A my jsme ji použili vlastně spolu s tím železem k tomu, k tomu obohacení. Důvod byl ten, že to železo se analyticky úplně jako nesnadno uh, stanovuje. Když to ten hexafloricírový je, je molekula, kterou vytvořil člověk, která v přírodě vůbec není, takže my jsme ji dodali do té vody a pomocí této tý značky my jsme krásně mohli vidět, která voda byla obhocená a která ne. Buď tam ten hexafloricírový byl, anebo tam nebyl. Takže ten člověk tu značku sledoval a tím se poznalo, v které vodě jsme, jestli v té obhocené nebo ne. A jak jsem říkal, většinou se na, na moři neustále filtruje, tak tady třeba ty dámy měly na starosti Uh, tato partička ta měla na starosti stanovování živin. <coughs> vidíte, že taky všechno muselo být přikurtovaný. Tady, tady v této oblasti daleko jako než v tom Sargasvím moři, takže vidíte tady ty různý změti těch šňůr a tě, těch izoleb, aby, aby, aby to zařízení <coughs> někde nespadlo na podlahu. A oni víceméně online měřili fosfor, dusík, CO2 a ty nejdůležitější živiny zabýváme se samozřejmě nějakými mikroorganismy fitoplanktonem, na palubě je možný sebou vzít i mikroskop obvykle při takové plavbě není čas tam někde jako do toho nějak jako dlouho koukat a přemýšlet a určovat v nějakých příručkách, co to je v podstatě tam se jenom nastříhají obrázky a potom si člověk může někde doma jako skutečně zkoumat nebo přemýšlet, co tam za ty organismy byly na loď se dá vzít i docela jako velký zařízení. Tohle je průtokový citometr. To je zařízení, které používá nějaký laserový paprsek a jeho vychýlení, když nějakou tenkou kapiláru pro, protýkají mikroorganismy, tak vycholí ten laserový paprsek a, a pomocí toho vychýlení my si je můžeme počítat. Nejenom, že víme, kolik jich tam je, ale i zhruba jak jsou velký. A skutečně to vyžaduje jako regulární laser, takže i takovéhle celkem velký zařízení se na tu loď dá, dá vzít sebou. <kly> Nevím, jestli jste někdy někdo sbíral plankton z rybníka, pro akvarijní rybičky třeba. používali jste planktonku, takhle, takovou jako do rybníka, tak na lodi nebo na, na takovýhle plavbě ta planktonka samozřejmě musí být úměrně větší, většinou se netá rukama, ale nějakým jařábem. Takže takovouhle planktonku jsme používali k odběru zooplanktonu nebo k velkého fitoplanktonu. Hodně metod, které se používají v morské mikrobiologii, využívá radioaktivitu. A důvod je hlavně ten, že, že ty metody měření radioaktivity jsou hodně citlivý. že Můžeme měřit různé biochemické pochody s velikou citlivostí a to, to je na té na plavbě důležité. Když se to dělá s radioaktivitou, tak se to obvykle nedělá uvnitř lodi, protože tam vám asi nikdo tu radioaktivitu tahat nedovolí a obvykle ty lidi si jakoby sebou tu laboratoř jakoby přinesou. Jo? Tohle to je taková jakoby buňka, která se na tu loď prostě přimontuje těsně před tou plavbou. Li lidi si tu buňku, tu svou laboratoř jakoby pošlou do toho přístavu, tam si ji nechají přidělat na loď, jo? tady vidíte, že je při připásaná. Tam potom celou dobu pracují, šmudlají si tam tu svou radioaktivitu a potom zase na konci plavby se to celý oddělá, dá se to na břeh přístavu a pošle si to zpátky domů. Takže často na těch v se využívají tady tyhle ty kontejnery a tam se dělají některé speciální měření. Uh, my jsme měli zase na, za úkol měřit ty optické věci, tak tady jsme s Maxem Gorbunovem u florometru. Uh, abych teda řekl aspoň nějaký výsledek, uh, <kým> ta naše hlavní technika, kterou používáme, je fluorescence chlorofilu. Chlorofil je ta hlavní molekula, která je v tom mořském fitoplanktonu. A Úžasný na něm je, že se velmi snadno detekuje opticky. My na, nám na něm stačí na ten chlorofil posvítit a pomocí jako relativně jednoduché takové jakoby fyziky my se můžeme dozvědět, jaká část záření v těch fotosyntetických organismech je použita na fotosyntézu, která je jakoby aktivně využita a která část naopak se ztrácí jakoby bez užitku. <kly> A taky nám to řekne, kolik tam těch molekul je. Takže my se vlastně pomocí jednoduchého optického měření, které je vysokce citlivé a je neinvazivní, můžeme o těch fotosyntetických organismech spoustu věcí dozvědět. To jsme teda využili na této tý plavbě. Jak jsem říkal, došlo tam k nějakému tomu obohacení železem, ve čtverci 18,8 km, ale v průběhu té expedice v podstatě těch, ten štverec se úplně nám rozměl. Takže tohle je takové mapování, který my jsme dělali asi měsíc po tom obohacení. A vidíte, že ten původní štverec, který byl asi takhle velký, se nám úplně rozměl. A, a stalo se z něj takový jako obrovský elko. Tady tyhle ty tečky to je o, trasa lodi, jak my jsme tam jezdili, tak jako zigzag cik, cik, cik, cik, jsme se snažili dělat, aby jsme to zmapovali. Tady potom ten zigzag se tak jako by protože tam, tam byly ty plovoucí ledovce, takže my jsme se jim museli trochu vyhývat. Takže tady je to takový jako nepravidelný. A tenhle ten parametr nám říká o tom, jak je úspěšná fotosyntéza. A vidíte, že tam, kde to obohacení železem nám stimulovalo fotosyntézu, tam nám i potom narostl krásně ten chlorofil. Takže to je takový jakoby skoro, skoro jakoby důkaz, že ten přídavek toho limitujícího prvku, toho železa, nám stimuloval fotosyntézu a stimulovalo nám růst fitoplanktonu, který nám vlastně v porovnání s tím neobohaceným oceánem narostl téměř desetkrát. My jsme to tedy nejenom byli schopni změřit z té lodě, ale dokonce se nám poštěstilo, že asi tak na dva dny se udělalo jasno, se roztrhaly mraky a dostali jsme tenhle ten satelitní snímek. Ten je z amerického uh, senzoru MODIS, který měří barvu oceánu a tady vidíte, že ta obohacená zóna je tady tenhle zelený flek. A má i stejný tvar, jako jsme byli schopni zrekonstruovat tím naším florometrickým měřením, takže jsme z toho měli radost. <coughs> a to původní obohacení bylo asi jedna tuna železa a v průběhu měsíce toho experimentu tímhle obohacením se nám podařilo uh, fixovat asi 24 000 tun CO2. Jak nebo... Výpočtem? My jsme, my, jsme my jsme měřili jednak teda obsah chlorofilu, jednak se měřil potom obsah o, o, uh, uhlíku partikulovaného, teda v podstatě těch řas, kolik je... V a potom jsem měřil taky, kolik uh, ubylo CO2 v tom vodním sloupci, kolik uh, ubylo živin, takže tady to byl taky jako uh, výpočet, který, který byl no, udělaný asi čtyřma nezávislými způsobama. <hým> Proč je tohleto zajímavé? Jednak je to zajímavý toho, že se vlastně dovíme, jak ten mořský ekosystém funguje, ale dneska je to zajímavé ještě z jednoho jedno hlediska. Každý asi jste slyšel o nějakých globálních změnách klimatu, které jsou, zdá se, z velké části způsobené nárůstem CO2 v atmosféře. Když se kouknete tady, kolik bylo CO2 ještě před 200 roky, nějakých 280 ppm, a dneska ty koncentrace jsou už pomalu skoro 400 ppm, tak ten nárůst způsobený člověkem je velmi vysoký. Tohle to není nic vymyšleného, to je prostě to jsou změření fakta a je i naprosto jistý, že tenhle nárůst je způsobený člověkem. To není žádná propaganda, to, to tak prostě je. To změřilo mnoho lidí a, a je to tak. Jo. Stejně tak je docela seriózně změřený, že teplota na této planetě se zvyšuje. Ten nárůst zatím není velký, ale třeba jeden z důvodů, proč ten nárůst globální teploty není až tak velký, je třeba to, že tady máme oceány. Že jo? Ty oceány, to je spousta vody a funguje to jako taková krásná vodní lázeň, která nám ten klimat tady stabilizuje. Takže jako říkat si, že jako 08 stupňů, to jako nic jako není, to nás nezajímá, to je taky hodně krátkozraký. Je to jenom jako teďka, že? ale ono, ono to má jako dlouhý doběh tady tyhle ty ekosystémy. <kly> A proč teda nás zajímá to hnojení železem je z toho důvodu, že tohleto hnojení bylo navrženo jakoby jakási možnost, jak jakoby ty lidský emise CO2 kompenzovat. Jo? My sice vypouštíme spoustu toho CO2, ale kdybychom třeba jakoby obohatili kus moře a ten... Ty vřasy mořské to CO2 by vyvázali zpátky, nafixovali, takže bychom to tím kompenzovali, ty naše hříchy. Uh, tady je takový slavný citant uh, Johna Martina, který byl takový propagátor uh, této železní hypotézy. Dejte mi půl tankeru železa, udělám vám novou, novou dobu ledovou. On si dokonce jako představoval, že střídání doby ledové a meziledové bylo taky do značné míry způsobeno vstupem železa do oceánu. A a a Takže my bychom si teoreticky mohli ten klimat sami ochladit. Jo. To je takový ty představy toho, toho klimatického inženýrství. Kdybychom vpravili spoustu železa do oceánu nebo nějaký další živin, tak bychom mohli snížit množství CO2 a ochladit náš klimat. A já myslím, že dneska seriózně takhle, jako už nikdo jako úplně neuvažuje. Už jenom proto, že ty lidský emise jsou tak obrovský, že i kdyby my, my jsme obohatili 10% výměry světový oceánů, tak by to ještě ani nestačilo. Jo? To je fakt jako hodně ty emise. To, to, to není jako zanedbatelný. Jak říkal Ondra, je to, je to 10 gigatun. Takže tohle to je zhruba tak konec té přednášky. A ještě tady mám takový relativně krátký video, který je teda v angličtině, ale já doufám, že to není nějaká nepřekonatelná překážka. Jo. <coughs> že to je to, ta první loď, ta, ta plula asi dva týdny před námi. Through the sheer Antarctic beauty, you will witness a unique experiment. Oceanographers will fertilize the ocean with iron, study its effect on the ecosystem, and see how it influences the carbon cycle. The results will add to the growing debate on whether our oceans can be manipulated to counter global warming. The mix some 3000 kilograms of iron with hydrochloric acid. Je síran železnatý, který se používá k tomu oblatcování. Ještě se rozpustí v kyselini sírové, aby se dobře spravoval do té vody. 225 Takže na konci to bylo těch 225 tisíčtověšní km2. Takhle vypadají rosivky, když jsou zakoncentrovaný. To je to, co tam nám vyroslo. Zakoncentrovaný, samozřejmě v té vodě to není tak jako ústý which will allow them to map the ocean nutrients required for algae growth They deploy pumps to collect sinking particles and show whether blooming phytoplankton are heading to the deep ocean after 24 days another vessel no, to, Melville, to, arrives to take over the research The Melville deploys a device that measures conductivity and temperature. Leto. Rozjetecík jak mě říkali. It also collects daily samples to measure the concentration of phytoplankton. Two weeks later, the Polar Star arrives to conduct the final research. Tento nleďovatelný tentam přijal jsem přenáčkomet. By decreased phytoplankton growth in the iron enriched areas. It is the first step towards showing that iron fertilization can change certain ocean ecosystems. It will require more research to see if seeding particular ocean regions can counter global warming. It's a controversial proposition, but with greenhouse gases rising and alternative fuels still years away, iron fertilization warrants further research. Tak to je zhruba všechno. Jestli máte nějaké dotazy, jak k Ondrovi, tak ke mně, tak se asi můžete ptát. Dobrý večer, já mám takový spíš poznámku, nic proti boji proti globálnímu oteplování a oxidu uhlíků, ale nemáte obavu, že hnojení oceánů za účelem sekvestrace oxidu uhličitého je tak jako zásadní zásah do ekosystému těch oceánů, o kterých toho zase tak moc nevíme, že by to mohlo vyvolat změny, které jsme nepředpokládali, neočekávali a které by mohly být velice závažné. Těch takzvaných projektů, které měly, jak si poručit větru, dešti, jako třeba obracení obu, a tak už tady bylo dost a vždycky dopadly katastrofálně. Jo? A tohle je zásah do něčeho, do čeho, o čem tak moc zase nevíme. Děkuji. A ještě jednu otázku říkali, že v Sargasové všechny dobrodružné knihy říkají, že v sargasové moři světelkuje moře. Tak jestli jo. Děkuji. Děkuji. Může? ještě mluvit? No já jenom, jestli bych mohl prvé, možná jste špatně pochopila naší pozici. My tady nejsme jako obhájci eh, hnojení oceánu. Těch důvodů Proti tomu hnojení vám můžeme vymenovat celou řadu. Zaprvé, vy uh, uh, jste zmiňoval jenom jeden z nich, a to je uh, reakce nám neznámá reakce uh, ekosystému. Uh, o tom, se, jak se to studuje, čím dál tím víc, tak se tuší, co by mohlo nastat. Tam by mohlo nastat skutečně jako uh, rozvoj, uh, kdyby se tam najednou to množství organické hmoty, exportované, protože zase uvědomte si, Jedna věc je tam zafixovat ten CO2 a druhá věc je ten zafixovaný CO2 dostat mimo ten, ten koloběh uhlíku, to znamená někam do sedimentů. Tak co se stane, když takové ohromné množství CO2 najednou naraz, mluvíme o, o, o rocích, sedimentuje na, na dno oceánu, kde samozřejmě život je také, jenom není ten fotosyntetický, tam jsou bakterie. tak tam to může vyvolat uh, ty změny, o kterých mluvíte vy. Takže dneska je konzenzu, že tudy skutečně jako cesta nevede. Ale těch důvodů je i, i, i, jako jsou i jiné, praktické. Například ta Teoretická účinnost, když máte jednu molekulu uh, železa, tak já nevím, Michal, je to myslím jednaku milionu, je to CO2. Jo, takže kdybychom si dali z papíru, a tak nám opravdu stačí ten půl To uh, té teorie. V praxi to vypadá tak, že, když, že ta účinnost je zhruba asi o tři řády nižší, než, než by odpovídalo této sto kilometry to milionu. To znamená, abyste mohla nebo abychom mohli snížit to množství oxidu uhličitého těch 10 gigatů ročně, tak to někdo spočítal, že by oceány muselo den co den brázdit nějaký stovky nebo tisíce lodí, který by nedělali nic jiného, než by tam házely to železo. Čili nehledě na to, jaký množství nafty tyhle ty lodě spotřebujou, aby to rozvezli, tak stejně by to tudy opravdu cesta nevede. Jo? To, hm, jsou samozřejmě do dneška nějaký dobrodruzi v tomto podnikání s těma který se snaží na tom trhnout a, a myslím si, že, že vezmou někde nějaký půl tanker, půl starého šrotu a že, že na tom zbohatnou. Tak jako myslím, že vědecká názor na to je, že ne. No a pak jste se ptala na ty světelkování. Já jenom můžu říct, já jsem tam ještě byl na jedné expedici, která nebyla v Sargosovém moři. My jsme byli okolo u Azor jsme skončili, což je ještě Severnejc. A, a tam jsem byl svědkem toho. Tě, to jsou to světelkování, to mají na starosti obrněnky, dinoflageláty, které který začnou světelkovat, jakmile se dostanou nějakého mechanického stresu. Jo, takže, takže ta loď, a já jsem jednou stál v noci takhle, například jsme se blížili k těm Azorům, a jednak jsem viděl, že tam. Jak, jak rozráží ta loď tu vodu, tak tam krásně světelkovali ty, ty dinoflagráty, které se dostaly do toho mechanického stresu, jak ta klidná voda najednou se pruce rozrazila a jinak najednou se navěděl delfíny, které se tam dostaly a které se úplně hrály v tom, že, že jak se točily před tou lodí, tak vlastně ty dinoflagáty takhle okolo nich světelkovaly, tak to bylo to úžasný. Já se omlouvám, že nejdřív tamhle zareaguju na jeden oblíbený omyl. Jo. Oblíbený omyl je, že všechny veliké projekty, které měnily přírodu, tak způsobily nějakou katastrofu. Není to pravda, když si uvědomíme, jaký rozsahy jsou třeba rejžových teras v Číně, tak to jsou obrovské jako zásahy do přírody, ale vlastně děly se po hrozně dlouhou dobu, děly se hrozně pomalu, a ten, ta katastrofa tam není, dokonce jako, já nevím, celá, celá vlastně dnešní, dnešní Bohemia nebo Česko, tak vlastně to, co tady prováděli ve středověku rybníkáři, tak to prostě změnilo taky jako podmínky, pochopitelně. A není to katastrofa, jo. Tam jako to, že existovali Velký vítězové nad přírodou, který obracali řeky proti proudu a podobně, tak to nás jako vyděsilo, ale <těk> e, není pravda, že by všechny tyhle ty věci skončily katastrofou. A to, na co jsem se chtěl zeptat, je, e, že já jsem se koukal, jak vy jste ukazovali distribuci toho železa z, těch, z toho prachu, z těch pouští. Ale mě by zajímalo, jak se teda dostává to železo do toho severního moře, úplně tam na sever, protože ta největší aktivita, jak jsem tak koukal, je v těch polárních mořích, Dovedu si to ještě představit někde v tom. Uh, uh, Ježiš, jak se to tam jmenuje? Uh, v Baltu, jo. Protože tam jako vím, že tam v podloží v podstatě jsou nějaký železitý žuly, který by jako asi uvolnil dost toho železa, ale jak je to s tím Severním oceánem, to tam nevím. No. <laughs> Ten stup železa je jednak teda prachem spevnil, jednak může být i hlubokým mícháním, takže to železo skutečně není potřeba jako úplně moc jo, stačí jenom trošku, ale, ale nějaký se tam dostat musí, takže ty uh, místa, které jsou jako skutečně jako chronicky limitovaný těch, je, těch je relativně málo a skoro všechny jsou v Tichomoří. Tak je to to úplně Jižní Tichomoří u Antarktidy, potom je to uh, rovníkový Tichomoří, jižně od Galapák a potom je to taky Severní Tichomoří, takový to to, že je to limitovaný železe, neznamená, že to, ten, jako ta produktivita je tam nízká. Jo? Tam, on Prostě tam nějaký spad je určitý, ale eh, limituje tu... Pro, limituje tam, no, jo? Čili dusíku, stále je tam dusíku a fosforu nadbytek nad tou, nad tou biomasou. Jo? Ta, stačilo by ještě trošku víc železa a bylo by ho tam třeba dvakrát tolik, jo? ale prostě tam není. A, a vy jste, já nevím, odkud je tam... Hm. Jak říkal Michal, ten zřejmě to, to který se tam tím dostává tím mícháním, protože to severní moře je právě to, který je periodicky promíchávaný. V zimě, na podzim se to promíchá. Čili to, to množství. Který moře je, relativně nějaký, že? Který, který je ve vodě, tak toto tak to stačí. Celé severní moře nebo V těch, v těch, subtro shelf, nebo Baltic, těch shelf. subtropech tam, tam k tomuto promíchání nikdy nedochází. Takhle tam to je permanentně oddělený a tam je skutečně problém. Ještě bych reagoval na to, je to tak, jako, že on, samozřejmě nějaká příroda tady existovala před příchodem člověka. Buď k tomu můžeme přistupovat tak, jako, že by se úplně všechno mělo zachovat, ale to není reálně možný. Prostě člověk nějak tu z přírodu přetváří ke svému obrazu, ale měl by to dělat nějak, s nějakým jako, zámyslem nebo snažit se být v nějakém dobrém kompromisu s tou přírodou. Aby, aby to bylo nejvýhodnější pro ně i pro tu přírodu. Protože myslím, že když bude příroda tady pěkná, tak se tady i lidem bude dobře žít. Ty oblasti přirozeného spadu, železitého prachu nebo písku jsou v tuhle chvíli důležitější než vymílání. tohoto železitého písku z podloží? Jak to dá zhruba tak matematicky odvodit v procent? Ještě tak, jako co já vím, před deseti rokem jsem říkalo, že téměř všechno to železo, které se v oceánu užívá, tak je tím prachem, spadem z pevnin. Mm -hmm. Teďka myslím, že se tenhle ten názor trošku opravuje, ale, ale asi, asi ten přínos furt je ten ten důležitý. A jenom připomínám, že to vlastně to, ta limitace železem, když se podíváte na vývoj života na Zemi, kvůli tedy i v, především v oceánech, tak ta vznikla teprve tehdy, když právě fotosyntetické organismy začaly vyvíjet kyslíky. Je? Tak to je, zna, to je poměrně známá věc, že to první oceán, ten, který tady byl zhruba před těmi 3,5 miliardami let, tak ten měl, ten nebyl tak zoxidovaný, jako je, jako je, jako je dneska, Byl více, více, ty podmínky byly více redukční, to znamená to železo se tam mohlo snadno v té použitelné formě vyskytovat. Pak jak vznikal ten kyslík, který vlastně vzniká jako vedlejší produkt těch fotosyntetických organismů, o kterých jsme mluvili, tak se ten tak se ty, ty sloučeniny železa začaly, vysrážet, začaly srážet a proto se nalezne v těch, v těch geologických vrstvách zhruba před těmi 2,8 miliardami let, se nalezne pás železnatých sloučenin silný, který odpovídá tomu všemu železu, které bylo rozpuštěno v oceánech, které se jakoby velice geologicky krátkou dobu, několika set milionů, vysráželo a zůstala tam. A od té doby ten oceán má zhruba ta, o několik řádů nižší koncentraci železa. Teprve tehdy vlastně jakoby si sami pod sebou podřízli pasty, ty, nebo věte, teda, ty, ty fotosemnické organizy, protože svou, svou činností způsobili, že to železo, které tam přirozeně bylo rozpuštěné v takovém nadbytku, že by nikdy nebylo možno ho vyčerpat, začalo být limitující. To znamená, že v dnešní době v podstatě tyhle ty organismy v těch, těch mořských pouštích čekají na impuls větší pouštní bouře, která přinese železo ano. do těchto oblastů. Dá, dá se to tak říct, že skutečně jako oni mají mechanismy, jak mohou uh, mobilizovat uh, zbytek toho buněčního aparátu, až tam přijdou pár molekul železa pak to, pak to jako rozjedou a pak zase čekají na další. V té oblasti Velikonočních ostrovů a Galapag máte zprávy, v podstatě jaká, jaká písečná bouře by musela nastat a aby přišlo dostatečné množství železa? Co to je dostatečné? Tak tam bylo vidět, že, ty, že to množství toho, toho atmosférického spadu je skutečně extrémně nízký, téměř neměřitelný. tam my jsme na té lodi měli takové meteorologické stanice, které lapaly prach, a oni zjistili, tedy analýzou toho, toho prachu, množství prachu za čas, zjistili, že, že, to, že to množství, které tam tyka přirozeně padá, je extrémně téměř neměřitelný, extrémně nízký. Čiže, vy se ptáte, jak by musel být velká, tak musela by být třeba, stokrát větší, než to, než to tam je teď, aby, aby se ten systém posunul někam tam, jak je třeba ten Severní Pacifik. Ten severní pacifik, ač je limitován, tak je toho železa tam mnohonásobně víc. Myslíte, že došlo k nějaké změně mechanismu, právě přísunu železa do této oblasti? Ne, oblasti... to je čistě, čistě vzdálenost, čistě jako geografie, že Takže, jak říkal Michal, ty větry jdou od západu na východ, čili nejbližší tam máte, máte australskou poušť a vzhledem k tomu, že ten samotný tichý oceán je, já teďka nevím, 10 tisíc, 15 tisíc kilometrů dlouhý, možná ještě víc. No tak jako ty všechny větry ustanou někde v půlce a do té druhé půlky už ten spad je minimální. To znamená vlastně ten oceán před českým pobřežím zůstává v tuhle chvíli nevyužitý z klasických fyzikálních zákonů. Ano, ano. U toho samotného českého pobřeží tam je ten Humboldtův prout, který, e, do, který, tam je ta situace naprosto jiná, to, tím my jsme, to je extra úrodná oblast, e, ale to je zase daný tím, že z fyzikálních zákonů, jak Corioliso, asi jak tam žene tu vodu na Jižní Ameriku, tak, to, tak ta hluboká voda se dostává na povrch, nehledě na to, že tam že tam svítí sluníčko. to už nemá s tím nic společného tam se dostávat. Ta. Proto je vlastně na všech západních stranách všech kontinentů chladná voda, že o Kalifornie, to všechno je chladná, chladný pobřeží, poměrně, poměrně výživný. A to čistě je příbřežní záležitost. To čistě fyzikální zákon. že se ta hluboko vlastně. voda, která obsahuje hodně živin i železa, dostává nahoru. Díky. A... Dobrý den, mě by zajímalo, k té expedici v tom Sargasovém moři, když jste vy, vy našli tu modifikaci fosfor-síra, tak to jste dělali teda asi infračervým spektrofotometrem, jestli jsem to dobře pochopila, tak jak. Jestli jste měli předem nějaké podezření a vezli jste si třeba standardy nebo na ty sloučeniny, které jste tam ukázal. A, jo, a jestli jste vy, vymysleli nějaké spolupráce na té lodi, třeba jestli má teďka grant a pracoviště zásobené penězi nebo jestli je to obráceně, jestli jste platili... Máme grant, no. no ale <laughs> si na lodi. Ne, ne, na, na té lodi to ještě bylo před udělením grantů, po co vyšla ta práce, tak jsem samozřejmě podal grant, aby jsem získal nějaký prostředky. Takže uh, ta spolupráce teďka běží a ještě příští rok jsem financovaný z Akademie věd, abych přímo spolupracoval tady s tím pracovištěm v uh, Ty analýzy se provádí pomocí HPLC MS, takže uh, kapalinová chromatografie a potom hmotnostní spektro. Met spektrometrie, <kly> uh, tak, tak se dělají přímo ty lipidy. Já jsem tam dělal tu, tu optickou metodu s tím spojenou, ale, ale ne přímo analýzu těch lipidů. Uh, co ještě byl teda náš příspěch tady do toho článku, taky jako celkem malinký, bylo, že my jsme tam museli prokázat, že ty substituované lipidy jsou skutečně z fitoplanktonu a nikoli z bakterií, takže u nás se dělali ještě nějaké pokusy, co se týká bakterií. A tam jsme ukázali, že bakterie tuto schopnic nemají. A že, že to dělají skutečně řasy synice. Tady tuhle tu záměnu těch fosfolipidů za ty náhražkové lipidy. Bu... Se, ještě nechci říct, že se to taky dělá radioaktivně, ne? Radioaktivním značený ty fosfolipidy se sledují. Ten fosfor se snadno označí radioaktivním fosforem. A vlastně jako ta... My jsme se s tím kolegou, s tím Benem, který tam vystupoval jako vedoucí té expedice, setkali náhodně na té... My jsme se předtím neznali na té... První byla ta Biozop a já jsem s ním náhodně sdílel tu kajutu a vlastně tam jsme se domluvili, že, že to jsou věci, které zajímají jak naší skupinu, tak jeho... Takže od té doby se datuje ta na naše spolupráce a, a pak Michal, Michal teda s tím teďka intenzivně pracuje v rámci toho jejich projektu. Je tam spousta náhod, jako všude. Ve všem. Já bych se rád zeptal, kolik procent fosforu se asi uspořít dá hradou za tu síru. A Jestli jste vypozorovali nějakou závislost, když se třeba zvyšuje množství fosforu, jako, jako dodávka, že už jako přestává ten mechanismus fungovat? Jestli tam je nějaká hranice, nebo, nebo jestli to je u toho organismu už a prostě tak pracuje bez ohledu na vlastně okolní přísun toho fosforu? Uh, jo, takže v současné situaci tady to. Uh, <hým> Tohleto poznání bylo založeno na dvou z Jednak to bylo to polní měření, kdy se srovnával jižní pacifik, který je limitován dusíkem, a Sargasové moře. V tom jižním tichomoří se tato substituované lipidy neviděly. Tam byly prostě ty normální, ty co ten fosfor obsahují, protože tam je toho fosforu dost. Takže tam jsme viděli fosfátily, glycero, fosfátil, etanol, amin, uh, lipidy odvozené od toho. Než to v tom Sargasovém moři, tam byly právě ty nahražky. Takže já vám můžu ukázat nějaký graf z té práce, ale tak prostě jsou tam body z toho jižního Tichomoří, potom je tam nějaký severní Tichomoří a to Sagasvý moře a tam je skutečně vidět, čím méně máme fosforu ve vodním sloupci, tím je tam větší obsah těch, těch, těch podivných lipidů. A druhý důkaz byly potom laboratorní pokusy, <coughs> s tím, že teda se různé druhy řas a asi nic pěstovaly v oborce. Za Podmíje, kdy měli živin spoustu a podmíje, kdy měli málo toho fosforu a, a ukázalo se, že, že i v laboratoři je tohle možné simulovat. Tak, takže to bylo založené na těch dvou hlavních Kolika A nacházky. kolik asi tak procent uspoří ten organismus z toho fosforu? To, ta úspora není nějaká jako dramatická, je to třeba hmm. 15%, jo? Ale, ale když, když už jako fakt nic není, tak, tak i 15% je dobrých, protože můžete... <kly> můžete syntetizovat svou vlastní DNA a rozmnožit se. Taky tyhle ty organismy, které v těchto oblastech žijou, většinou třeba i ty genomy mají úsporný, jo? Ta bakterie, která třeba v těle těch vodách je jako nejčastější, má ten genom jako extrémně úsporný. Je tam takový jako velmi progresivní stream mining, fakt má jenom geny, který potřebuje, aby, aby, aby ani ten fosfor na tu DNA jako moc nevyčerpal. Jo, takže jestli dobře rozumím, tak vlastně u těch organismů to funguje víceméně nějak jako plynulé. Tak říká, když se snižuje vlastně jako dodávka, no, tak no, oni plynulé přech, přecházejí na ten systém, ty úspory. A... No tak taky se tam objevují jiný organismy, nejde si představat, že tam jsou furt stejné, které se nějaký jinak Prostě, že celý ten ekosystém nějak jako pluje jinam. Objevují se tam jiný druhy s jiným mechanismem. Já vím, ale ta závislost je jako plynulá nebo hmm. jsou tam spíš nějaký schody? Jako spíš plynulé. Jako jo. Jako. Jo. Ty lipidy samozřejmě není jediný mechanismus, ale jako takový, o kterém se zatím neuvažoval. Tak. tak já budu mít ještě jednu takovou najímnou otázku. Uh. Mně u z toho napadlo, že v oblastech oceánského hřbetu je teda nějaká vulkanická činnost a že by se to na tom mělo projevovat a vůbec nic na té mapě nevidím. Tak by mě no, zajímalo, no. jak to, že to není vidět. Dva kilometry hluboko je to. <laughs> to je no jako ale by... přece jenom je to teplá to je voda, která by daleko. měla... jako. To ne, to ne. Ne, nemá. Ne, to, ne. to se určitě ochladí, to se ochladí na několika metrech nebo deseti metrech ta, ta voda. Průměrná hloubka oceánu asi 4 km, na těch hřbetech je to jenom asi 2 dva, nebo 2,5, dva ale jako furt to je to strašně hluboké. Ale, ale hlavně, i kdyby to bylo, tak ono se to zarazí o tu, tu vrstvu ohřátově. Čili to, že se to stratifikuje v těch subtropických oblastech, to skutečně znamená jako v tom rybníku, když tam, že tam je vrstva, která, je, která není v kontaktu s tím, co se děje pod tím. Takže tam průměrná teplota oceánu je nějakých 6-7 stupňů, něco takové. V hloubce? 2 jo. Čili tam se velice množství ty teplý tekutin, toho rostoku těch živin, který tam teče, to je minimální zanedbatelný, za takže okamžitě ochladí a nahoru, to, to, to nemá šanci Abych to teda dosad. úplně jako neschodil, tak třeba nějaká taková jakoby hora podmořská, která jako dosahuje třeba, já nevím, 100 metrů pod hladinu, potom už jako může jo, mít jo, docela je. slušný vliv, protože tam tím, že třeba nějaký ten prout na ní naráží a způsobí nějaké jako výření toho vodního sloupce, tak potom, potom to může mít docela velký vliv. Zrovna v tom ježním oceánu je několik takových míst známech. Třeba tam během té plavby to biozob, tak tam v té části, kde já jsem nebyl, tak tam oni jeli okolo těch Markés, což je, což je někde tam nad... Co to je, Polinezi, tak tam urovníků jsou ty Markézy a tam skutečně viděli, že za těma Markézama ten proude od od západu na východ, od um, nový Gvinne tam do Peru, takže za těma Markézama je takovej přesně jako aerodynamický tvar, jo, v té vodě se táhne několik desítek kilometrů, kde je zvýšená aktivita. To přisuzovali tomu ostrovu, že ten ostrov vypouští dostatečné množství, nebo tam se od něho odlučuje dostatečné množství hornin s obsahem železa, že, že to tam hnojí sám o sobě ten ostrov. Jo? Ale je to jako v nějaké jako mělké vodě v podstatě vždycky. To mě právě napadlo, jestli by na tohle tu vlastně distribuci ve vodě nemohli mít vliv takový té elektrárně, jak se pána ta trubka kilometr hluboká, že je zložená vlastně na proudění, v, v levém teploty, tak jestli by na nebyly nebyl třeba nějak nebezpečný ty, tenhle ten druh vypadá, jako vyprává o jako že jo. záleží, jestli by jedna jestli by nebo dvě milión, mo... milion, že? to to. No. No. Jestli by mm. mohl takhle, takhle malý objektný vliv nějaký, jakoby zásadní, když vlastně denně přečerpá tuny a tuny vody, jo. Byla jestli... taková ta jedna z těch představ právě toho, tý manipulace toho oceánu, že ta studená voda z hloubky, která těch živin má hodně, se do, dostane tu tím potrubím na na, na, na hladinu a tam, tam je využita potom těmi fotosynetickými organismy. Ale no, samozřejmě to bude mít vliv. Jako my chceme, aby to mělo vliv, jenom těžko říct, jako jestli ten vliv bude více kladný, nebo jestli to může způsobit nějakou velkou škodu. My jsme doposud mluvili jenom o životním cyklu těle těch mikroorganismů. Co se stane v momentě, kdy ten mikroorganismus odumře a klesne na dno? Má ještě nějakou dodateční funkci, že dokáže za sebe uvolňovat, zpětně jak železo, tak síru, tak fosfor, aby zpětně v podstatě živil tenhle ten ten proud obohacování oceánu. No tak ten proces zániku toho těch organismů, ten se nedodelhává na dně, jo? ten na dně skutečně už tam samozřejmě probíhají procesy, které, ale většina toho zániku probíhá, představte si, něco padá po, velice pomalu ty tři kilometry dolů, tak ten tam mikrobiologie toho rozkladu probíhá od samého začátku, tam, kde se to exportuje, z té horní vrstvy, přes, přes ty tři, tři, tři kilometry. Často se ty organické zbytky schlukujou do, do něčeho, čemu se říká sníh, protože jsou taky vločky organických moty, na kterých probíhá ten rozklad a, a, a využití těch zbytkových e, živin. Čili jistě to se všechno jako děje, e, a to množství, který se skutečně exportuje ve smyslu, že se dostane ven z toho koloběhu uhlíku, to množství je zanedbatelné. To není ani 1% toho, řekl jsem na začátku, že tam asi 150% nebo 120 gigatun uhlíku proteče tímletím biologickým cyklem 100,5ka v mořích a půlka na oceánech. Tak z těch 50 řekněme gigatun, které budou přes moře nebo tím mořským ekosystémem se do těch exportu jako do těch sedimentů a to jsou ty sedimenty, které pak známe jako usazeniny vápenat, jo, to Michal zrovna ukazuje, tyhle ty všechny všechny usazeniny bílé útesy usazeniny, do ty bílé útesy, že jo, ty ty a, a, a to, ty to, to, to je, to je, je malá část toho, toho procesu. To je, to je méně než jedno procento. A navíc, navíc to probíhá většinou v, právě v těch produkčních zónách, jako je Severní moře nebo, ne, nebo já nevím, to, to, tyhle ty hodně produkční zóny. Tyhle ty bílý útesy v vlastně byly tvořeny těmi mořskými sedimenty. Jo? No, je to sice malinký procentu, ale zase přes tu geologickou dobu se to může mít docela slušnou mocnost. Tohle to jsou křídové usazeniny, že proto se křídě říká křída, protože jsou tam vápenatý usazeniny. A jsou tvořeny tady těmi malými řasami, které jsou 3 mikrony velký, ale prostě ty. Po, po tu dlouhou geologickou dobu se tam usazovali a udělali mocnost třeba 200-300 metrů usazení. A toto nejsou pouště, jo. toto, kde, kde jsou ty sedimenty, to, to, je, to je právě v těch oblastech, šafu, no. jak jsem vysvětloval, se snažil vysvětlit ten cyklus, jak se tam střídá ta, to léto, jaro, zima, tak to je vždycky na konci toho jara, kde je tam ohromný, ohromný květ těch řas, tak v těch okamžikách dokáz, dochází k, tý, k tomu exportu. Ale to nikdy nenastává v těch, v těch pouštích, o kterých se tady mluví tam ten export je minimální. Protože tam se to všechno spotřebuje. Okamžitě, jak se nám něco vyprodukuje, tak potom, potom jde jiný mikroorganismus a, a, a využije to. si představili, že dodáme nějaký, nějakým způsobem to železo, popřípadě další prvky, tak mluvíme jenom o jednom cyklu organismu, který to spotřebuje a kles na dno. A po případě za nějakých několik milionů let se nám objeví nahoře v podobě zase nějakého útesu. Velmi no, správně. No. Tak v tom Jižním oceánu třeba to bylo uh, využito převážně rozivkami, což jsou docela velké buňky, navíc mají křemičitou schránku, takže tam ta sedimentace je docela intenzivní. Ale ty osivky jsou konzumovány zooplanktonem, zooplanktonu, velrybou, takže většina toho uhlíku, který je takhle jakoby krátkodobě zachycen, se asi za v tom cyklu vrátí zpátky a ta sedimentace je jenom třeba 1% od to celého toho. To je přesně ta otázka, které jste mi tady dovedl. Otázka je, jestli jste v podstatním sypáním železa do oceánu dokázal změnit uh, směr putování velryb. To jsme tam nebyli dost dlouho, jako, rozhodně jsme viděli, že nám narostl kryl, ale že by ty velryby jako, tak měli tak jako rychlý předávání zpráv, aby věděli, že to mají přijet, to, to, nebo připlul, to, to, jsme, to, jsme, to jsme neviděli. A kdy odhadujete, že se tam objeví? Já myslím, že tam připluli, a že my už jsme tam nebyli. My jsme tam viděli jenom ty minky, takový ty malý velryby, ale ty velký ne. No. Jasně. Ale sledovala vás nějaká velrybářská loď japonská, ne? tak asi tam připluli. Tady to je jenom takový obrázek, jak rychle třeba přibývá těch sedimentů, jo. Na, na někde na šelfu těch sedimentů může přibývat docela rychle, jo, Tato za tisíc let, kolik toho přibude, ale v těch v těch skutečně pouštích, ten milimetr za tisíce let, i, i míní třeba, jo, takže... Tam, tam už se třeba uplatňují, že tam padají mikrometeority ze smíru. Jo? Že to je jakoby významný příspěvek. Na Hawaii tam mají taky obrovský lapače, prachu, a skoro stejně jako prachu se tam dostane někde z Ameriky nebo z Číny, tak, tak je třeba podíl těch mikrometeoritů, co se dostanou ze smíru. Jako je to jako velká složka, jo? to je fakt jako nic. Jo? Strašně malý množství. V podstatě... Že relativně důležité množství těchto usazení můžeme pozorovat právě v oblasti šelfů. Uh, teď nedávno se objevilo velký zdroj ropy, ten byl kolem, uh, kolem argentinského pobřeží. Uhum. Uh, můžeme ucudovat z tohleto, no, tady máme skvělý obrázek, že právě z těchto živočichů vznikala tahle ropa konkrétně? Ropa vznikla z ano. Největší znalci rozsivek jsou právě ty, kteří analyzují ropný nebo ropu. Tam, tam jsou ty ty o tom vědí nejvíc, o těch o těch mikroorganismech prehistorických a dokážou to datovat a různě porovnávat. Tak já budu mít poslední dva dotazy. Vy jste o přestávce hovořil, o tom ještě jaké jsou rozdíly mezi těmi jednotlivými posádkami mezi, mezi národy, tak bych vás poprosila, jestli byste na, na závěr ještě zmínil to, co jste nám tak naznačilo o přestávce, protože to znělo velmi zajímavě. A druhá otázka by byla, jaké, jaké expedice máte teď v plánu, jestli se něco chystá a kam by to mělo být? Ty tak ty posádka. <laughs> To Já teda zvědol. první plavby, kterých jsem se zúčastnil, byl na amerických lodích tam jsem říkal, že třeba je typické to, že se nekonzumuje žádný alkohol. ale obecně jde, jde říct, že ty, ty plavby jsou daleko víc tak, jakoby, taky ambiciozní, jako je tam prostě ten vědecký projekt a ty lidi jako prostě na něm pracují jako velmi intenzivně a snaží se ho splnit a využít maximálně toho času. Potom jsem měl zase možnost se dostat třeba do jiných zemí jako Polsko, tam to fungovalo úplně jinak, tam vlastně ten ústav v tom Gdaňsku tu loď vlastnil. Vždycky tam měli rozplánovaný, která laboratoř na, na tu plavbu pojede. Takže to bylo takový jako že prostě jeden na jednu plavbu jela laboratoř biooptiky, potom měla laboratoř řád, potom měla laboratoř chemie. A bylo to takový spíš jako by mapování nebo takový jako měření takové rutinní. Jako vědecky, to, to bylo takový jako spíš jako furt to samý. Zase, zase na těch plavách bylo tak jako veselý, co, a byl tam veselý obchod s alkoholem. Já jsem se tam strašně jako skvěle cítil na těch v plavách, ale jako, jako z vědeckého hlediska musím teda říct, že, že to bylo takový jako slabší. Jako takový úplně ideální, jako. jako tak nějaký kompromis mezi těma dvěma možnostmi, jako, jako do, do, dobrou prací a, a jako, nějak, jako příjemným společenským straváním jsem teda zažil ve Španělsku. To musím říct, že tam to byla plavba z Barcelony a tam se teda dělo jako fakt intenzivně, jako, ta, ta, jako byla to kvalitní věda. Ta španělská věda, myslím, že jde jako by za těch posledních let docela jako za deset let jako fakt nahoru, jakože, že tam se dělají dobré věci a je to takový dynamický. Ale potom, když skončil práce, tak tam bylo fakt veselo zase. To se mi líbilo to tak. Jako. Já bych doplňal, plavby, ty mi přišly jako plavby. Na, naši, na, na, na francouzských plavbami, ale doufám, že se to pepo nenahrává, aby to aby to, to někdo nepoužil, tak já mám jenom přiblížím, jak tam vypadá pracovní týden, jo. tak e, samozřejmě ve všední den kromě čtvrtku e, je teda na stol no, je, um, jsou velmi dobré obědy, naše poměry, ty síry a takové ty věci. A na stole stojí karafy vína. Třeba na amerických plavbách mají povoleno asi dvě plechovky piva za týden. Něco žádný pivo za týden. žádný pivo za týden. Tam tady jediná stojí... výjimka byl, byl, jsou ty plavidla z Kripsu, kde, kde si můžete koupit nějaké žetony, které vás potom opravňuje k nákupu jednoho piva za den. Ale je to jenom, bylo to jenom na tyhle ty jedné lodi. Jinak, jinak ještě podepisujete nějaký prohlášení, že, že jste si vědom, že nesmíte konzumovat alkohol, drogy a nic. No, no takže na té francouzské plavě na druhou stranu nic se nepodepisuje, protože tam stojí každý, každý den na stole teda ta karafa k obědu a, a pak večer, jak jsem už říkal, když se teda slunce chýlí k západu, tak si všichni setkají na palubě, zanechají, experimentují. Oni jsou velmi pracovití, Francouzi, já to nechci nějak jako, vel, velmi jako důst vědomí, ale zanechají experimentu a tu půl hodin věnují kouření doutníků a, a, a teda aperitivu. Řekl jsem, že ve čtvrtek, to je kapitánův den, to znamená ve čtvrtek jsou všichni zváni do, do salonu. Tam není taková mini jídelna, to by naprosto jako ne, nebyl možný. Tam je velká jídelna společná, kde se jako dlouho stoluje. Pak ještě salon, kde se pořádají večírky a různé, různé teda jako společenské setkání. Takže v salonu ve čtvrtek kapitán zve všechny na, na aperity před obědem. Kdyby náhodou, jako jste měli narozeniny, tak samozřejmě, že ten den zvete vy vše, celou posádku na, na pohoštění. No a pak je neděle kde se nejenom, že se pečou jako čerství ty kroasány a bagety a to všechno, ale pak se i na, k obědu se dává, dává teda značkové víno. Jo? To si můžete vybrat, jestli teda Bordeaux nebo něco takového. <tějí> <tějí> a to všechno jako platí francouzská vláda e, z projektu. Jo? Takže e, jenom, pro, kdybyste se chtěli stát snad jako oceanografii, tak hledejte si místo ve Francii, tam je to docela... <tějí> No pak jste se někdo pak byla ještě druhá otázka na ty plaby. No tak tady Michal vám řeknete ten je mnohem jakoby v tom aktivnější. My máme, já mám v současné době jeden evropský projekt, kde vymýšlíme nějaký nový přístroj na měření produktivity a tam se to testuje právě v tom, bohužel v těch severních mořích, takže tam máme plabu někde v Balckém moři letos a pak nad, mezi Anglií, Norskem a, a Německem, takže to už s, tě, s tou exotikou, ale Michal se, myslím, vytáhne víc než já. Já, já se chystám v červenci do severního Tichmoří. Zase stejná ta, ta americká parta, akorát ta loď ta bude z, z univerzity v Havaji a je to takový jako katamaran, že taková zvláštní konstrukce, že, že to má dva trupy a je to, je to takový katamaran takový veliký. No počkej, malá spína, ne? Jo, malá spína to bude to zase až příští rok. To je španělská expedice, kdy chce objet celý svět. A vyrážej teďka v, z, asi 2. října, vyrážej z Cardizu a měla by to být plavba kolem celého světa, ale já se tam zúčastnilo jenom nějakého jednou úseku. Asi až příští rok. Takže Tak to my se budeme těšit, že až se vrátíte z expedice, tak se třeba zase zastavíte na, na Science kafe a povíprávíte nám o tom, co co jste vyskoumal. myslím, že to byl moc zajímavý večer. Abych tedy ráda poděkovala našim hostům, pan doktor Ondřej Prášil a pan doktor Michal Koblížek. Děkujeme. A vás samozřejmě pozvu na další Science Café, které bude opět druhé úterý v měsíci, což vychází na 11. května a naším tématem budou super počítače. A všechny další informace o v Pražském Science Cafe i o těch dalších, které se postupně rozjíždějí v různých městech České republiky, najdete na našich webových stránkách, které teď procházejí inovací a stále na nich pracujeme www.sciencecafe.cz a tamtež také najdete odkazy do archivu Českého rozhlasu Leonardo, kde si můžete pustit záznamy některých předcházejících Science Cafe. Já vám děkuji za účast, za vaše otázky a přeji vám hezký zbytek večera.